is just a tradition, right? Seriously, who wants to be tied down? As long as two people are together, it's okay, right? It's supposed to be free, don't you think? Kind of surprising. Hmm? You know how it is with most girls. As soon as they're adults, all they can think about is tying the knot, right? But there are girls like you out there. <laughs> Never knew. Oh, well, it's not that strange, is it? Men aren't the only ones who fear being chained down. I'll remember that. Man brukar ju någonstans säga att uppföljare är sämre än originalet, men... Hoppas jag inte. Inte i det här fallet, nu ska vi bara göra allting som vi gjorde förra gången fast lite, lite bättre. Ja, det är klart. Det, är klart. det här är Par pixlar, ja. en podcast om gamla och nya tv-spel till olika format. Precis, enkelt och bra. Jag heter Robin och min fru är med mig, som ja. hållet. Filippa heter jag. Yes, den här gången ska vi prata om ett, eller vi kanske ska börja med att, att säga att det här är lite av ett specialavsnitt, eller hur? Ja, precis. Vi har lite hemligheter och nyheter och ja. Så att de, som ni som laddar ner det här eller kanske spelar upp det i en webbläsare, jag vet inte hur, hur, man, hur, hur ni lyssnar på oss, men... Det är ju så att eh, vi kanske ser att avsnittet är ganska långt redan Det vet vi redan innan vi har redigerat det Då vi har eh, vårt andra segment i det här avsnittet är eh, Lite längre än vad det egentligen ska vara tror jag Eller jag vet inte, vi har inte sagt någon riktig tidsplan riktigt för Nej, det har vi inte Det är ett långt avsnitt packat med jättebra saker mm. Det är jätteroligt om ni orkar lyssna igenom hela, självklart För vad, vad handlar del två om? Ska vi avslöja det? Uh, ja, men vi, vi avslöjar det. Det är lika bra okay. så, så, så, att folk, så att folk vill lyssna. Precis. Uh, vi har träffat många från Pixelklubben 64 yes. som är en annan spelpodcast som vi är, ja, som vi är stora fans av. Och uh, vi träffade honom en, en, en fin dag in mm. i Stockholm uh, där vi satt oss ner för att diskutera om ett, uh, ett ämne som är uh, spel. Som har blivit till grund mm. som, som är i grunden för filmer. Alltså filmer baserade på TV-spel ja. på, på gott och ont liksom. Ni får. Eh, bryr er inte om min gnälliga röst. Jag var roll för när jag spelade in det så. Ja, och jag hoppas att <laughs> Jag hoppas att ljudet är okej okay, för vi, ja. vi hade bara en portabla studio med oss. Och så att ljudkvaliteten kanske inte är helt hundra. Ni får försöka ta in det som vi säger ändå, ja. för det sades en hel del roliga saker under, under, under den där lilla pratstunden där. Okej, okay, men eh, vi har ju spelat lite olika spel den här veckan. Vi har dels börjat eh, på Nino Koni. Mm, har vi visst. spelat rätt mycket. Eh, vi har blandad erfarenheter av det spelet Ja precis, normaltvis när vi spelar rollspel eh, mm. så brukar vi spela dem liksom tillsammans, eller hur? Precis, men vi spelar rollspel väldigt olika du och jag mm, vi. Så vi valde, vi tog beslut att vi spelar Nino Cooney på varsin separat sparfil Och försöker att inte spoila för varandra mm. liksom. Det går ju sådär Ja precis, så att eh, när jag är iväg så spelar Filippa och, och när Filippa är iväg på sina grejer så då passar jag på att spela mm. Men det är ett roligt spel, vi ska inte avslöja för mycket om spelet För, för förhoppningsvis så kommer vi göra ett avsnitt bara om det Jag kan, jag kan bara säga redan nu att jag, jag älskar jag ja. älskar det så här långt Ja, alltså när det är bra, då är det riktigt bra Men när det är som, när det går på mina nerver Då vill jag bara bryta sönder skivan Alltså så arg har jag blivit på det sketna spelet faktiskt Men, Nej, jag vet inte alltså... Jo, alltså <laughs> Ah, ja, Vi tar det sen kanske. Vi, vi, kanske om, vi kanske gör ett avsnitt om Nino Kuni Jag hoppas det, jag. För jag, jag, det skulle, jag skulle även vilja prata ganska mycket Om Studio Ghibli-filmerna då också Verkligen, segment två kanske blir om det då Absolut mm. Det är ja, Kanonbra filmer mm. eh, allihopa så, så. Men vad vi spelat med? Vi, vi fick ju en, en liten donation också Precis, till, det får man inte glömma bort att nämna Vi fick en massa eh, Atari-spel Tack så jättemycket för det Ja, precis. Det var en gammal Atari, jag vet inte vilken modell det var. 2600. 2600 med bland annat Pac-Man och, mm. och Space Invaders. Space Invaders, och asteroids, och alla Vi har inte spelat det än Vi har inte kopplat in det. Vi har inte haft tid och sådär. Men jag har inte fått igång det. Nej. Det är det som är grejen ja, okay. <laughs> Jag tror att den är dammig och ja, den, är, den är på reparation. Ja. Men annat än det vi har inte spelat så mycket annat än, än det, än det faktiskt som mm. är värt att nämna i alla fall. Förutom spelet som vi ska prata om, såklart. Ja, precis. Ja, det är väl dags att gå in på det. Vi kör! Så, men vi går väl direkt in på spelet vi har valt att göra ett avsnitt av. Så. Ja, precis. Vi har valt att prata om Catherine. Det är, man kan säga att det är ett pusselplattformsspel med... Inslag av lite skräck och äventyr och sånt där. Och det är ett vuxenorienterat spel. Det bör man ju nämna. Ja, det kan man ju säga. Det är, <laughs> det är ju inget, inget barnspel Nej, på något verkligen sätt. verkligen inte. Det tar upp väldigt vuxna problem och sånt där. Men jag tror att omslaget kan locka lite till... Alltså det, I och med att det är liksom hela det här anime tänket att det kan locka barn. Ja, det ja, ja. är ja, ja, klart Men, så, så, Som förälder så köper inte Catherine till era barn Nej, alltså jag tror att omslaget i sig Bara liksom ger en hint Om att det inte är ett barnspel Utvecklarna är Atlus, Även de som har släppt spelet eh, Och det var en producent som hette Nu ska vi se, Katsura Hashino Som mm. har gjort Vad har han gjort med det Han har även gjort Persona-spelen Och Atlas har ju även gjort eh, Megumi Tensei och Trauma Center mm. Så de har en del kända titlar Mm Ja, alltså Persona-spelen är ju kända, de kommer säkert över Final Fantasys tron ja. en, en, en jo, dag Jo, alltså de är nog en värdig motståndare skulle jag säga Ja, jag har inte spelat Persona Nej, faktiskt. inte jag heller, men jag har faktiskt hört bara bra Det känns som riktiga, invecklade rollspel liksom mm. Så de måste vi verkligen testa Men i alla fall, vad går det här spelat ut på? Ja alltså Catherine är ju Det är ett pusselspel Eller spelet är uppdelat i två olika delar Skulle man kunna säga mm, det Den ena delen handlar ju om Den, den här lite vanliga Rollspelsgrejen att, att du är en person Du ska fatta beslut och val Som påverkar historien Du måste vara social med dina vänner Du måste Eh, eh, ja, liksom ja, visar intresse för visa människorna runt omkring dig mm. Precis. Eh, och, och storyn påverkas ju såklart av alla val man gör eh, eh, Ja, Ett rollspel helt enkelt ja. eh, del, Det andra delen av det här spelet är lite annorlunda Det är ju mer ett, ett, liksom ett, ett pusselspel som, eh, som liksom går uppåt det alltså, Föreställer dig liksom en vägg av block och sen ska du, liksom genom att dra de här blocken fram och tillbaka och utåt och inåt, bygga som trappor och ställningar så att ni kan ta er upp för målet där att ta sig från botten till toppen. Precis, och de nedre blocken faller alltid neråt. Ni som har spelat Kurushi till PlayStation 1 kommer ha en liten fördel skulle jag säga. För att jag tänkte på Kurushi mm. det första jag gjorde. Ja, men faktiskt. Mm. Just det här att det är bara kuber och du är en liten person och, och att det bara är svart runt. Mm. Om. Liksom. Och är... den där stressen. Ja, precis. precis. <laughs> precis. Men eh, vi kanske ska berätta lite om... om alltså, ja. man, man, är ju, man är ju då en, en person som heter Vincent. Mm. Det är det du vet. Vad, vad, vad, kan du beskriva handlingen lite? Med? Ja, eh, lite kortfattat då. Han är 32 år. Eh, han är tillsammans med en tjej som heter Catherine. Med K. <laughs> Stavas med K, ja, precis. Precis. Alltså, jag skulle beskriva honom som lite omogen. Han är... Han är bekväm i sitt enkla och naiva liv. I life sex, man. You really want to go through the same shit I have? I'm not like you. I don't want to sleep around. I just want life to stay the same. What am I going to do? I didn't mean for any of this to happen. Du vet, han, han går till pubben, han träffar sina kompisar, han har sin tjej. Han liksom har den här inställningen att... Ja, det är bra. Varför ska man ändra på saker och ting? Precis. Men, jag skulle, alltså, hade jag känt Vincent... Mm. Då hade jag kallat han för alkoholist. Ja, det kan man faktiskt säga. Han dricker väldigt mycket. Det ja. är väl hans... Liksom en, ja, han socialiserar på det mm. sättet. Men själva plotten är då att hans tjej då... Hon är redo att gå till nästa nivå i deras förhållande. Hon är redo att gifta sig. Hon är redo att skaffa barn... Allting liksom Men det är inte han Nej det där sätter ju verkligen skräck I honom Precis uh... Och det blir ju inte bättre när han Träffar en ung, sexig, 22-årig tjej Som heter Catherine Som är allt han vill ha Precis Och han hamnar i säng med henne Och där uppstår då hela konflikten Till det här spelet Han får ångest och börjar få mardrömmar mm. Och de här mardrömmarna är alltså den här pusseldelen, där du ska klättra uppåt för att inte falla. Ja, precis. Vi ska väl säga också med en gång att vi tänker försöka att spoila så lite som möjligt. Ja, alltså. Precis. Men vi, vi måste ju spoila lite av handlingen för att, ja, ja. För att, för att man ska få en bild av hur, hur spelet funkar. Och, och Den intrikata storyn som finns i spelet. Exakt. För att förutom de här, alltså man, man skulle egentligen kunna säga att det är den här pusselgrejen att klättra uppåt och hitta de här vägarna upp på det här långa, långa tornet. Att man skulle kunna säga att det är spelet. Fast egentligen så är ju den här andra delen av spelet som mm. spelar sig på pubben och i Vincens lägenhet. Lika stor del av spelet. Det, det påverkar ju spelet nästan mer. Precis. det Jag tycker spelet är väldigt balanserat på det sättet. Men mm. eh, om man pratar om alla karaktärer som finns då. Ja precis, förutom Vincent så har han ju Han har ju sina eh, kompisar då Som han umgås med mm. Sen barnsben då, då. Eh, på, De umgås ju på den här baren eh, Där de liksom ses efter jobbet varje dag De spelar lite arkadspel De äter pizza, de dricker öl ja. Och de har sina problem Alla har sina problem mm. ja. precis. Och för att eh, om, om man då siktar på Att kanske få ett av de bättre sluten I spelet, då går det ju ut på att du ska prata med dem ...om deras problem och, och liksom ge dem goda tips. Mm. Liksom. Och när, när du säger bättre, alltså det, det beror ju på vad man vill. Men om du, om du ska vara en god medmänniska och att du vill ha... Mm. ja, alltså. ja men alltså man, man... För att alla kanske inte tycker att det slutet är det bästa. Nej, men det är det... ju en egen personlig åsikt. Det här, det här är ju ett spel som... som jag kan ju faktiskt nämna det som uh, Axel E. skrev uh, på våran uh, Facebook-sida. Han skrev att det är en jätteintressant setting som är som en blandning av ett kärleksdrama, skräck, mystik och även moral i en stor del av bilden. Mm. Väldigt svårt spel. Catherine doesn't fuck around. Precis, det var, she... det var en bra förklaring faktiskt. Ja, precis. Uh, för att man kan ju, det här är ju ett, ett moralspel. Det är jättemodernt nu med mm. moralspel. Uh, du kan ju liksom du, du kan ju hela tiden göra val och du kan göra liksom bra val eller dåliga val. Ja. Och, och det, är, det är rätt så tydligt tycker jag vilka val det är. Alltså det finns ju slut, även fast du fattar dåliga val så får du ju alltså ett, ett slut såklart. Mm. Liksom. Men det beror ju på lite liksom hur du vill att, du, du formar ju liksom Vincent vad han ska liksom tycka och tänka. Precis. Liksom. Där tycker jag att Atlus har gjort ett bra jobb. För att, ja, som ni förstår att spelet handlar ju liksom om vilket val han kommer göra. Kommer han att ångra sig? Kommer han att bli den här giftaskillen? Eller, kom, eller kommer han hänga med den här mycket yngre tjejen? Det är ju det som spelet går ut på, ja. vad han väljer. Och där tycker jag att Atlus har gjort ett riktigt bra jobb. För att det är väldigt balanserat. Om du nu är den här helgölle killen som... Som vill gifta dig Då kommer spelet ge dig indikationer hela tiden På att det är det rätta Men Om du vill leka av dig Med en mycket mycket yngre tjej Och vill du göra tvärtom Ja då kommer spelet tycka att det är rätt Så du känner dig aldrig liksom Dum eller elak Om du nu vill vara med en här mycket yngre tjejen Förstår Nej. du vad jag menar Och ja, det tyckte precis. jag var väldigt balanserat De är opartiska ja. Och det gillar jag mycket. Precis Alltså, jag, jag, jag tycker ändå att jag ser indikationer På att Att, eh, det, att det är bättre Att göra rätt för sig Att det är bättre att vara ärlig Jag tycker ändå att jag ser de små indikationerna mm. På små ställen i spelet Men det är ju aldrig glasklart Nej, alltså Det är, jag inte. Jag, alltså det är svårt för mig att säga det här, För jag tycker ju själv att Det inte är bra med otrohet Nej, Självklart. det är väl ingen som tycker det eh, Men om man nu ska vara sån Så tycker jag att att spelet har varit opartiska ändå förstår du. Men det är ju bra att vi tycker olika. Ja precis. Musiker. Men jag kan ju säga så här som um, hur gammal är Vincent? han är 32. Ja. Ja, det är några år från där jag är nu. Han är lite ja. äldre än vad jag är. Men samtidigt under de här scenerna som beskrivs i spelet när han då um, när han då umgås med den här yngre tjejen Catherine och uh, han då har ångest över att han, att han inte är med sin, med sin tilltänkta fru istället. Alltså det, det, de tankarna som går i hans huvud där. Det är liksom tankar som jag känner. De hade jag nog också känt. Om jag hade varit i den situationen. Ja. Alltså jag, jag, jag känner igen hans ångest. På många sätt det här med att kanske mm. binda sig. Gifta sig. Skaffa barn. Nu är ju vi gifta då jag. Ja. Men det, det, var ju liksom... det var ju ett fint sätt att säga det för Jo bara precis, precis. Men det är ju det jag menar att jag kan förstå. Att vissa ja. känner en sån press för det, det har man en sak tror jag, att göra. jag håller inte med. Eller alltså, håller mig om Det där är din personliga åsikt. Ja, jag tycker totalt annorlunda. Jag kan inte. Jag kan ju verkligen inte relatera till det han känner. Nej. Jag kan förstå att om jag nu hade varit så dum att hamna i hans situation så hade jag nog känt så också. Mm. Men liksom, jag finner mig i situationer då jag bara blir arg på honom. Det är så frustrerande att se på hur handlingsförlamad han är alltså, och Spelet är faktiskt lite fördomsfullt mot män Ja, det... faktiskt. Alltså, den ger ju den här bilden av mannen som inte vill binda sig Som liksom vill vara ett litet barn fortfarande typ, så att De är svaga, de faller för yngre, yngre tjejer, de är otrogna De dricker mycket Det är den bilden jag har av honom mm. där liksom, att jag blir så arg på honom Ja. Hela tiden ja, men Så... det jag. Jag, jag kan liksom inte relatera till honom på det sättet För att jag Nej, jag tycker bara att han är jättejobbig me? <laughs> Men om vi ska prata lite om den andra delen av spelet Nu har vi ju liksom pratat lite om hur det här sociala och moraliska Ja eh, Liksom delen av spelet, hur den går till Men ja. sen har vi ju själva pusselmomentet mm, Som är i, som egentligen är liksom 50% av spelet tycker jag mm. um, Det handlar ju då om att man Som sagt, du har ju liksom, du står längst ner På en plattform, mm. framför dig har du en vägg Som består av block, du ska ta dig upp För de blocken genom att liksom Dra ut dem, dra dem åt sidan, bygga block Och Jag kan säga så här att när jag började spela det här spelet Jag kände mig Som att jag var liksom född För att spela det här spelet det gav mig ingen som helst utmaning i början. Men sen, alltså efter kanske fyra baner, då satt jag och svor över hur frustrerad och arg jag var för att jag kände mig så dålig. <går> jo det har man nog hört. Jo, alltså det alltså det är en ganska det är ändå en ganska schysst inlärningskurva för de går och mellan varje pusselbana så får så träffar du andra i liknande situationer. Eh, som ger dig tips. För att de måste också klättra på väggar eh, Av någon anledning eh, Och då ger de dig tips På hur man kan bygga smartare sätt Att komma upp Ni liksom, hur... utbyter tekniker Precis, för det finns ju de här att du ska liksom Bygga trappor av de här blocken Eller så, så finns det ju specialblock också Som gör att du kan studsa upp För flera block Mm Sen finns det då block som du inte kan flytta. Och det finns block gjorda av is. Och de, de hjälper och dig. Som Ja, som sprängs. Det är ett bra sätt att få spelaren att känna sig nästan kvävda. Alltså det är ju... Jag såg ju på dig att hur stressad du blev. Mm. Och hur dåligt du nästan mådde i vissa situationer. För att nej, det här klarar inte jag. Liksom. Nej. För att det är ett svårt spel. Och det vill jag faktiskt nämna. Att... Det kanske jag skulle ha nämnt i början nästan. att Jag har faktiskt bara suttit med under det här spelet. Ja. Jag vill nämna det. Eh, jag har suttit med och jag har snackat och jag har sett allting. Ja, som precis. du Robin har gjort. Men jag har inte spelat de här pusselgrejerna själva. Nej. eller själv. Och jag kan ju säga att det är, När man sitter där och tittar på. Då är det ju jättelätt att döma. Och det är jättelätt att tänka så här. Ja men gör det här. Och peka och skrika och... Men det hjälpte inte speciellt mycket, jag hjälpte Nej, inte dig alls då. Men jag såg ju på det att det var svårt alltså. Ja men alltså, det som är så roligt så här. Att jag, jag spelade, vi spelar igenom spelet från början till slut två gånger. Mm. Första gången, första spelrundan, då hade jag som sagt, första fyra banorna gick ganska enkelt. Och sen så var det svårt. Men sen efter att det lossnar, och då, då blir du väldigt bra ganska snabbt. Och sen så liksom, ja, jag hade väl problem med någon av de här sista banorna, som var lite halvsvår. Men sen när jag spelade spelet, när vi spelade spelet för andra gången, mm. då hade jag inga som helst problem med att klara någonting. Nej, var det, det, som att, det var ungefär som att det, det handlar liksom bara om. Det handlar inte om att spelet är svårt, utan det handlar om att spelet vill ju hela tiden lära dig hur det ska spelas. Det bra när, när, när du liksom har förstått spelet, när du kan alla regler i spelet. Och förstår och ser lösningarna på blocken. Ah, ja, klart att jag ska dra ut de här blocken för då blir det ju en trappa. Och här Precis. Kan ju, när, Så fort du, har, du lär dig att se det, det som liksom får fram det sinnet att du kan se det, då blir det hur lätt som helst. Ja, någonstans. exakt. Det är ett pusselspel. Det är matematik matematiken. Ja. Så alltså, du, måste, du måste förstå spelet. Precis. Eh, och det är ju en jättebra idé. Så alltså, det är en jättebra uppbyggnad av ett spel. Och man kan ju säga så här: det här tycker jag är rätt bra att. Om du nu befinner dig i en situation och tycker så här, Nej det här är skitsvårt Visst du kan göra om flera gånger Men det tyckte jag var en rolig detalj Att på den här pubben som du är på mm. När du är i ditt när är social... soci... ja, sociala, sociala liv, liv Och sådär Då finns det en spelmaskin ja, just det. Som du kan spela på Och det är Det heter typ Rapunzels... ja, det Rapunzel något... Rapunzel heter det Och det är egentligen i stort sett samma Moment som du går igenom i dina drömmar. Du måste också klättra. I din Ja, i, i, Mardrums, ja, alltså i dina mardrömmar. Klätt, I klätterdelen av spelet. Då, ja. Därför får du liksom öva dig om du vill. Mm. Så det är alltid bra. Och det tyckte jag var en liten rolig inflikning. Ja. Att du, alltså att du får öva på det sättet. Jag tycker faktiskt att de här, de här minispel, minispelet då, jag tycker faktiskt att de banorna är faktiskt svårare en Än, än banorna som, alltså de här banorna som utspelar sig under Ja det är själva. jättebra Det känns som att ja. det har större pace liksom. Alltså hastigheten går mycket snabbare ja, och Det blir svårare Framförallt snabbare. så har du inte I, i den här drömmen Eller i, i den här speldelen Där du själv får klättra på blocken och allt sådär där, har du liksom, där får du röra dig hur mycket du vill eller så mycket som du hinner. Medan i det här minispelet, mm. då har du ett begränsat antal rörelser. Vilket mm. är du, är skitbra, du måste jag. verkligen tänka efter. Exakt, man lär sig jättemycket. En annan sak jag tänkte på: Det är ju då att det här spelet har ju bossar också. Mm. Det betyder att du ska. Det är fortfarande samma, samma moment att du ska klättra upp för en vägg, bygga trappor och bygga stegar. Men du, under bossarna. Då blir det liksom en, en extra eh, challenge på något sätt. Det är olika eh, beroende på vilken boss det är. Vissa gör att block försvinner. Vissa gör om så att block blir svarta. Vissa gör om blocken till is. Och vissa gör så att du ibland kan liksom falla ner ett par våningar ner. Så du får klättra om den här biten igen. Liksom. Jag tyckte att eh, spelet gjorde väl att att bygga upp det på det sättet. För att... Om du hade fått lära dig en ny teknik eller om du hade fått möta nya typer av block, till exempel i stora, mm. Så fick du prova det tre gånger i tre olika banor. Mm. sen kom det då en boss som var extra svår. Det blir liksom bossen blir liksom testet för vad Precis. du har lärt dig de senaste banorna. Exakt. Så att säga. Det, ja, fast man kan ju säga så i nästan alla spel. Och de här bossarna är ju lite roliga för de här scenerna som är... När du klättrar, de utspelar sig alltså i Vincents eh, huvudpersonens mardrömmar ja. Och eh, om han är med om någonting i det sociala då Som att han kanske stöter på eh, Som ett tillfälle Tidigt i spelet då Så säger Vincents flickvän Att hon är gravid Och vad är då bossen Precis. På följande bana Jo ja. såklart, det är någon muterad bebis Precis, med, det med, med Precis. Alltså, spelet är ju riktigt skickligt Gjort liksom för att Man ska förstå hans ångest Och hans känslor Som han eh, slåss med hela tiden För att Om du nu inte vill gifta dig Eller om du inte vill ha barn Alltså det är ju klart att man mår dåligt över det Och det är nog en situation som de flesta hamnar i Oavsett det... om du är man eller kvinna ångest. ångest precis. Och jag tycker det är ett sånt bra sätt Att för Förkroppsliga liksom, den här ångesten Genom att visa Att du måste ta dig upp för en vägg Och du måste göra det snabbt För att det ramlar ner under dig mm. Det finns inget bättre sätt än att liksom Visa det på För att det är ju samma ångest Du kommer dö annars, du kommer ramla ner ja, Det är ju Precis. Skitbra. precis. <laughs> Nej, tycker jag tycker det. det? Alltså jag, jag tycker verkligen att jag, jag, jag spelade emot av det här spelet eh, Ganska långt innan Och jag fick liksom då fick jag liksom ingen riktigt grepp på vad, vad det liksom egentligen var. För jag såg en massa. Det var någon anime-katsin och det var någon halvnaken tecknad tjej <laughs> eh, och, och, och sådär. Men sen så när jag liksom. Jag köpte spelet. Vi satte oss ner. Eh, Satt igång det. Och jag fastnade verkligen direkt för det. Alltså det här är ett av de absolut roligaste spelen jag har spelat. Av den enkla anledningen att. att alltså humorn. Är roliga. så alltså det är bra humor i det Och jag gillar när, när man får se Vincent då Desperat och ha panik över att Åh, jag kanske blir upptäckt liksom Svetten lackar Precis, han, han, han är en man med två kvinnor i sitt liv Och han måste bestämma sig för en av dem Ja visst blir man arg Ja man blir arg, men det är, det, det är samtidigt roligt att följa Ja in, det är liksom. roligt, och de har gjort ett sånt bra jobb Och jag menar Vad säger man, de som har ritat det liksom mm. Han... Det ser så bra ut, man ser verkligen ångesten i hans ögon Och men, en grej som jag har tänkt på då När det kommit till det här med moraliska val mm. I spel generellt sett Hur Spe spelar du? Hur, ja, men precis, det är det som är tanken Ska, alltså, Spelar man för att få liksom, Det bästa eller det värsta slutet Eller Och liksom göra alla sina val beroende på att Jag vill göra de bästa valen Eller exact. jag vill göra de sämsta valen Man, man, eller... kan, tänka, man kan tänka så här eller gör, eller gör man bara som alltså de valen som man känner alltså gör man bara valen som man känner för alltså som man själv känner som person liksom. Ja, men oftast när det är såna här moraliska dilemman i spel jag tror att de flesta med undantag självklart men de flesta gör alltid det som de skulle gjort i det riktiga livet. Ja. Och det är förhoppningsvis jag har tro på människan. De bra valen Alltså jag du, goda val, man försöker vara snäll Mot sin medmänniska, man försöker tänka på framtiden Och bla bla bla, allt det där Men, också... men så finns det ju de som Gör val Som är motsatsen Och det gjorde ju du andra omgången ja. jag... Och det är där jag pratar om att Spelet är balanserat, för att man känner sig liksom Ändå inte dålig alltså... Nej precis, men första gången jag spelade Då, då, då hade jag ju svårt Att Att Välja de bra valen hela tiden. Eftersom att de bra valen var ju inte så jättebra val för karaktären Vincent. Jag visste att det var ett bra val för storyns skull. Att det skulle Precis. fortsätta åt det bra hållet. Men jag kände ju personligen så här att jag hade inte gjort sådär. Vilket, gjort... vilket tänker du på då? Nej men olika scenarion i spelet. Det är ungefär som att spela Mass Effect. Där har du också den här att du ska göra goda... Eller, eller, eller dåliga val. Alltså, vad menar du nu? nu? Nej, det jag menar är så här. Att, Skulle inte du att ha gjort som du gjorde? Min bana hade nog sett lite mer rak ut. Alltså, jag hade inte det är som är mass effekt. Om jag också spelar. Det är också ett spel där liksom moraliska val har stor betydelse. Att hade jag spelat som jag hade känt. Då hade jag ju liksom blivit varken eh, Paragon eller Renegade. Jag hade liksom blivit ett mellanting. För jag jag liksom, Även fast den här killen har varit ett, ett rövhåll mot mig Då ska jag förlåta honom Jag hade ju liksom själv varit så här i verkligheten Jag hade inte, kanske inte förlåtit honom Men jag gör det för att jag får paragon poäng ja. liksom, Jag blir god av att göra sånt Ja och frågan är då om det, om det är ett bra spel då Vill inte spela ett lura en egentligen Ska spel vara så pass enkla och liksom genomskinliga att man som spelare fattar Jaha, gör jag så här Då kommer jag öka i det här Men om jag inte gör det där Då kommer jag öka i det här istället Det är, det, det, är det som är problemet med moraliska spel ja. Det känns väldigt sällan som att det faktiskt är En moral i det, liksom. för, det är kanske för att det bara finns två val då Ja, man skulle helst vilja ha åtta olika val Ja, då Då snackar vi alltså, riktig karaktärsutveckling Ja, åtta olika val Fyra Liksom bra och fyra dåliga i olika grader så att säga. Ett, ett ja. val är jättedåligt och ett val är jättebra. Sen har du hela spektrat av val emellan där liksom. Men jag vet inte, det här spelet lägger väl inte ner den fokusen? Nej. Alltså de vill bara få fram en rolig story liksom. Ja, fokuset är ju på pussel, pusseldelen ja. av spelet. Det är ju egentligen själva spelet i sig. Ja, Man kan ju så här storyn ändras, spelet ändras ju beroende på vilka val du gör men pussa jag inte. Nej, precis. Den är den samma. Ja. Mm. You're so oh, Okay, time out. Time out. You've got ten seconds. Okay, look. Why me? Hmm? Because I like you. What about you, Vincent? What do you think about me? Men känner du redo Att kanske sammanfatta lite om Catherine, ja. dina intryck och, Ja och precis där. Och framförallt om vi rekommenderar det till någon ja. Och då kan man ju säga ja på en gång Ja vi, vi rekommenderar Catherine Det är en upplevelse jag tror <laughs> Att se vad folk tycker om det Jag tror visserligen aldrig att, att, att, att vi kommer att spela Ett spel som vi inte vill rekommendera Men det vet vi inte, vi kanske har olika åsikter Om det, vi, hoppas jag. Om det är något ja. spel som inte du, som inte du har spelat Som jag ja. vill spela i jag hoppas att vi, bara för omväxlingens skull liksom. Men eh, ja, jag tycker Catherine är ett roligt spel Jag blev arg jättemånga gånger Och tyckte att nej Fy vilken, vilken mans Men eh, Men det är ett roligt Intressant spel, helt klart Värt att spela eh, Om du gillar rollspel Och framförallt pusselspel då, då. Mm. För att du måste ju vara bra på pusselspel och om inte, så kommer spelet lära dig det. Ja, precis. Jag tycker att, alltså, Atlus persona, persona, team har gjort det här jättebra. De har, de har byggt upp karaktärer som de har eh, byggt in i, i en, de, de har byggt upp bra karaktärer som har byggt in i en bra story, som de liksom bara har som en krydda. Till pusselspelet mm. Man vill ju fortsätta spela pusselspelet Eftersom att man vet att storyn utvecklas Och man får se mer av sina de här Karaktärerna som man lär känna Precis. Och det är liksom det som är det drivande I det hela, för att ja. jag känner så här ibland att Hade det bara varit pusselspelet Då hade jag nog inte velat spela det till slutet Nej, Men nu, bar, bara för att det är en sån Rolig handling, man vill utforska alla Olika slut, då har jag spelat det mer än en gång Det har ju det har ett återspelningsvärde som Heter duga liksom Verkligen. Och jag, jag älskar Vincent. Trots att han är, att han är liksom dräplig. Och han, han, han har ingen som helst koll på sitt liv. Han har mm. ingen som helst aning om vart han befinner sig. Eller vem han vill befinna sig där med. Mm. Vilken kvinna han ska välja. Men det är ju trovärdiga karaktärer. Det är nog därför man gillar dem också. Det känns... Eh... Ja, men det känns trovärdigt. Ja, jag skulle vilja säga att några av karaktärerna känns ju väldigt japanska stereotyp anime-karaktärer. Nej, men jag tänker på hans tuffa, vad heter hans tuffa kompis? Han med hatten där. Är Orlando? Orlando, ja, ah. precis. Han ska ju vara någon sån här ärke-douchebag. Liksom, men han, han, han framstår bara som lite halvtöngt tycker jag, liksom. All that stuff about soulmates and eternal love is bullshit. Married life sucks, man. You really want to go through the same shit I have. Ja, han är ju en twistad. Det får vi verkligen Ja, vi måste ju tillägga också att det här spelet har ju alltså, twister som är enorma framåt ja. slutet. Alltså det är liksom, du, du har ingen aning om... När du, när du startar spelet och har spelat en timme, då har du ingen aning om hur det här spelet kommer sluta kan jag säga. Nej, Utan att liksom spoila någonting, jag vill bara säga det. Och när man spelar spelet en andra gång, då liksom lägger man märke till saker. Så som ett bra spel ska vara. Ja. Saker som du i första anblick liksom bara förbisåg och inte tänkte på, men sen andra gången. Då har du ju kunskapen och då vet du ju vad som döljer sig bakom de där konstiga leganderna och suckandena och ja. allting som de här personerna gör. Det blir som att se filmen skätta sinnet en andra gång. Ja, precis. Ungefär så Exakt. Det är liksom... det kan man säga. Ja. Uh, alltså det... Nej, men jag vill bara säga att jag, jag vill rekommendera Catherine till mm. alla. För det, det är faktiskt ett väldigt roligt spel. Och det är ett spännande spel, det är bra story. Det är som att kolla på en anime och spela ett spel samtidigt. Ja, verkligen. Uh... Sen har vi även, just det, det glömde vi glömde säga. Uh, när man klarar spelet så låser man även upp ett multiplayer-spel. Där man kan spela två spelare. Ja, just det. Uh, det. Det är nog den största utmaningen i hela spelet. Ja, det är svårt. Det till tydligen vara svårt. Jag, jag har ju bara provat det en gång, uh, multiplayer. Uh, det ska tydligen, jag, jag märkte direkt att det var ganska svårt mm. Men uh, Ja nej men så ger ge det på, ge på Catherine Tr Trots att omslaget Kanske ger lite sexuella Anspelningar så är Det, det, det är inget Porrspel det är, <laughs> nej. Utan det, det, det är humor Om ni nu spelar igenom Det här spelet så får ni jättegärna Skriva vad ni tyckte om det Ja, det skulle absolut. vara jättekul. Eh, ni kanske tycker helt annorlunda än vad vi gör och det är ju, det är ju bara kul då i sånt. fall. Ja. Men eh, skriv gärna om ni spelar det. Mm. Eh, känner vi oss färdiga här? Ja, jag tycker det. Ni jag tycker är... att vi, vi, vi, vi spolar tillbaka bandet lite till för någon vecka sedan när vi träffade Mange på Pixelklubben 64. Precis Så vi, vi syns som en stund igen Ja, och så kommer lite musik också Ja, vad ska vi lyssna på den här gången? Låten heter Video Game Sons with Lyrics Av Fredrik Röder Now journey Across a spooky land You wanted your hand I saw that you'd laser beams Won't you feel like a man Dressed up like Peter Pan A quest greater than your dreams Than your dreams, than your dreams Sleepy, Jimmy, Jimmy Super Mario Oh, RPG The game is the only one just for me When I play the game I get lost in a phase Then I find out I'm stuck in Gina's maze The theme Song from the dark world It's a dark place That's menacing And dark. Shapes made of four color blocks, like a T or a box, come down in falling bricks. You can place them in rows, but everybody knows that they made this game for chicks. Your mom loves it, mine does too. Call me sexist, bitch, it's still true. Just kidding. Bike, nigga stole my bike. Niggas stole my bike Niggas stole my bike I am Mega Man I'm blue and cyan The creation of Dr. Light All right, if you are from Japan Also known as Rockman My Mega Buster can cut the mustard I'm a flustered amputee pa robot bosses in eight levels de around. I steal their weaponry Final Fantasy is an RPG The only one that I need It's the RPG for me Final Fantasy is all that I play All of the games are lame It puts them all to shame I only play games that are popular I only buy the games that my guys And me to buy That way I know I get good games for sure I may have a shallow mind But you can kiss my behind Punch, punch, I'll come nu har vi bett oss mm. till kulturhuset i uh, Stockholm där vi sitter med uh, Mange ifrån uh, Pixieklubben 64. Tjena! Hej! Hey. <laughs> um, tack! <laughs> Mange är ju... Um, han är programledare för Pixieklubben 64, men har också medverkat i en film som vi har sett. Mm. Ja, just det. Ja. <laughs> Marianne. Ja, ja, ja. precis. Det hade inte väntat Stiftmeister, <laughs> Precis. Eh, jag visste att du, Robin, hade sett den, men mm. Mm. Filippa, jag hade ingen aning om att du hade sett jo. den också. Mm. Ja. Men vi har sett den tillsammans ja. faktiskt. faktiskt. Ja, vi gillar den faktiskt. Ja. Den var cool alltså. Ja, men den är <laughs> rolig. Mina, jag jobbar ju som lärare, mm. och nu veckan oss. innan. Mm. Så har mina elever precis fått reda på att jag har varit med i en film. Mm. Och eh, min policy som lärare det är att när man går in i ett klassrum. Då är ju, Du som lärare är ju den minst viktiga personen. Är man där mm. på något sätt för att hävda sig själv eller någonting. Då har man valt fel yrke. Men när man fick reda på det så var oh, nej. Nu skulle man behöva snacka om det. Det har varit film. Woo! <laughs> det var så här, ja ja. Men det var då det är liksom en film. Jag har typ 20 repliker någonting. Mm. Men det hjälpte liksom inte att de skulle göra här. Ja, det ja, det är att få, jag vill, jag, vill inte, jag vill absolut på något sätt få uppmärksamhet på det sättet när jag är i klassrummet. Därför därför jag använder dylan mm. när jag spelar in film och för att liksom på något sätt hålla man gräns där. Mm. Ja. Ja, lite distans. Precis, precis ja, men det, är, det, är väl, det är väl en bra grej egentligen om ja. alltså, man liksom kanske inte vill synas. Om man kanske har ett sånt yrke som du har, liksom, att man mm. kanske vill vara lite anonym ändå. Liksom. Mm. Hur fick du rollen? Mm. Jag var ju kompis med regissören. Ja. På det sättet var det. Ja, han hade... Fastän var det började. Egentligen vi träffa ju han Philip Textet. Jo, mm. vi, vi träffades här faktiskt på Kulturhuset. För att vi skulle båda vara med i filmfestivalen Junior. Okay. Och redigera film. Så vi hamnade på samma intensivkurs där för att lära oss iMovie på mark. Jaha. Och så blev det att vi skulle filma något snabbt där som vi då skulle redigera ihop. Då gjorde vi ett kort avsnitt av historprogram kallar vi det, som vi sen gjorde sex delar av. Där jag då springer runt som skånsk historieprofessor <här> i Stockholm och berättar enligt hand om den sanna historien om Stockholms historia. Jag hade en här mask så jag skulle se gammal ut. Och... Okay, right, <här> <Ja>. <här> äh, berätta lite om äh, Pixieklubben 64 också. Då. Mm. Man kan ju säga att Robin är, han är ju lite starstruck nu. <här> ja, alltså jag har ju lyssnat sedan äh, avsnitt två tror jag. Liksom. Det du, ja, ja absolut det var, Hur hittar du Pixelklubben egentligen? Det är lite lustigt för alltså jag, jag googlade bara på mm. spelpodcast ja. Och då så kom jag in på, typ första tredje alternativet var typ, till podbin och Pixelklubben 64 ja. Två avsnitt uppladdade <laughs> jag, Ja men det här är ju relativt fräsch liksom. Så det ja. här, här kan man haka på från början kände ja, jag Ja liksom. roligt så att, nej, det var, det var, Sen har jag lyssnat liksom varje vecka Eller ja. varannan vecka som det har blivit nu eller Ja, nu var det ett tag sedan. <laughs> nu var det riktigt länge sedan. Ja, nu var det riktigt länge sedan. Men jag, jag lyssnade på det senaste avsnittet i, uh, igår faktiskt. Och Jag tyckte det var jättebra. Mm. Ja Men det är roligt att ja. lyssna på faktiskt. Ja, kul, jag men tyckte det var kul ja. också. För att i det här avsnittet så, ha, så vågade ni liksom sväva iväg lite mer än vad ni kanske brukar göra. Mm. Och det, det, alltså det, jag, <laughs> var kul att du tänkte på det ja. faktiskt. Ja. Var det någonting som var planerat. Nej, men uh, jag märkte nu i tiden vi satt där att mm. det var på det sättet. Ja. Mm. Men det var skitkul tyckte jag. Jag, jag tyckte det Liksom det är ett av de eh, bästa avsnitten Det är om eh, Castlevania eh, Round of Blood liksom. så att, eh, För övrigt så är det alltså ett av mina favoritspel också, så att det, det är det? Ja, absolut ja. Alltså, ja, Symphony of the Night slår ju Kanske det Men, ja. eh, men jag gillar de med lite uddare titlarna i Castlevania Biblioteket liksom. Vilket var det jag spelade på flyget från Paris? Eh, det var det första på DS Jag vet inte vad det heter Nej. Det med hon Soma Ja Sommarcruise. Uh, ja, precis. Mm, Jag kommer inte att vara hette. Jag har det hemma, men. Ja, du fick styka av första bossarna. Ja, tack för att du sa det. <laughs> Hur var läget i Paris? Ja, det, ja, det var, var fint. Mm. Det var häftigt. Vad var det? Inte så mycket spel. Vad gör man där? Uh, man är ett par. Ja. Precis. Det, var, det är så. så. Ja. Det är verkligen. Spel, och, okay. ja. Ja, men det är, det är... man äter baguette hela tiden. Ja. Jag alltså, <laughs> tror det du åkte dit, någon... var det honeymoon, eller? Ja. ja bra ja, bröllopsresa <laughs> till Paris. Mm. Men det var häftigt. Man ska uppleva det som ett par tycker jag. Ja. Om man inte är väldigt ja, intresserad klart. av kulturen rent allmänt. Så där, då kan man ja, så alltså det är en sån vacker huvudstad. Och den har otroligt mycket historia. Ja. Bara lovren, är ja, helt sjukt. Ja. Man fick se den där Mona Lisa- Ja, nu har man sett henne och det var Ja, precis. Det var 500 <laughs> människor i ett gigantiskt rum och sen ja. stod och stod och på en liten, liten tavla på en vägg. Som var inglasad med typ ett meter tjockt glas ja. liksom. Men så nu har vi sett den. Ja, ja nu har vi sett den. Sådär. Men det, det är coolt. Är man två stycken så ska man ju lätt åka till Paris mm. liksom. Det var inte så mycket spel där. Det var några spelbutiker som man var inne i. Alltså eh, på franska? Ja, alltså det är ingen idé. Det är samma sak när vi var på, vad var det? Det här stora varuhuset Virgin Megastore Ja, det fanns ju mycket Virgin. Manga och anime och ja. allting Det var, man gick runt där och var helt lyrisk mm. Men man kunde inte köpa någonting Ingenting är på engelska Nej. Så det var tråkigt Till och med animerna har de inte japanska Nej. Originalspråket på, utan det är bara franska mm. liksom. Men vi köpte lite då. Vi köpte lite då. jag köpte någon Tales of Symfonia uh, manga. 0, Ja, Sybor 0,9 Ja, Sybor 0,9 lyckades jag hitta En, mm. en <håhå> av de där böckerna där. Så att det, ja, det var Precis. skithäftigt faktiskt ja, Det är ju sånt som inte finns i Sverige liksom på samma, I samma utsträckning Nej. Så hittar man det där och så är det så frustrerande Att det är på fel språk alltså, då, Det enda som jag vet är att jag har släppts två volymer I Sverige, fast med engelskt Alltså skriven på engelska då. då. Mm. Men det finns två stycken som är utgivna i Sverige Och de har jag bägge två och det är typ allt som finns Jag köpte dem på eh, science fiction mässan tror jag Ja just det. Och han som eh, hade den där butiken Han ville bara bli av med dem För han sa att jag har haft dem här i typ 5-6 år nu Och det är ingen som ens har tittat på mm. dem Så då kommer jag, jag där och bara yes <laughs> jag, fick dem, jag fick dem Så att, nej, det var coolt mm. Men eh, idag ska vi prata lite om, eh, om eh, Filmer faktiskt. Ja. Det är därför vi tog med dig I det här avsnittet För du kan lite om sånt Ja, inte jättemycket. Men... Du kan säkert Va? mer än vad vi kan. Ja, jag har kort minne också så jag är tvungen att skriva ner allt jag ska säga. Ja, så har du har skrivit anteckningarna ja, ja. på en liten Lego-instruktions... Var passande. Ja, väldigt passande. Ja, det är väldigt enkelt. Jag har ju två spalter här. Mm. Spel som blev film. Och så lite Fredrik och Filip-style här. Bra. är mm. Egentligen inte bra. Det är bara underhållande egentligen. Underhållande. Ja, precis. precis. Mm. Och de här är direkt tråkiga Det är anuskategorin mm. eh, ja. Ska vi börja med det dåliga eller det bra? Eh, ja det, Vi sa precis vad vi skulle snacka om Eller hur? Att, mm. ja, eh. ja precis alltså, Filmer som är baserade på, på Spel ja. mm. eh, Oavsett om det är löst baserat Eller om det är liksom en tolkning rakt av Med story och hela grejen liksom. mm. Vad har ni skrivit ner här? Vi har skrivit ner lite Jag grejer ner. här ja. Jag ska börja med Street Fighter Ja, absolut ja, Vi börjar med Street Fighter mm. ja. Det är minst sagt underhållande film Ja kan jag, säga. jag kommer ihåg när jag såg bioaffischen hänga utanför biografen Där vi bor hemma i mm. Nynäs Uh, är, är du uppväxtad? uppväxtad ja ja, ja. Absolut. så absolut uh, man, man hade ju koll på vad som gick på bio När man gick förbi där på Folkets hus där. Och så hade <går> de en vacker dag Så hade de stå upp en här Street Fighter The Movie Med Van på och, och uh, Ra Raul Julia <går> ah, och sådär. Precis. Uh, Ja precis Men då var man ju för ung för att gå och se den Men jag tror att den var, mm. från, den var från 13 år i Sverige tror jag det visste inte ens att det fanns en sån åldersgräns 13. Jag tror ja. att, det, mm. att eller det kanske var i USA som den var från 13. Jag, får att jag, jag så tror att lång... vi var Ja precis, 13 mm. eller 15 eller något sånt där var det från. Men ja. vad kan man säga om den filmen? Alltså, alltså den är ju underhållande. Uh, den liksom utgjorde ju lite så här starten på de här 90 uh, filmerna som baserades på spel. Jag tänker på Mortal Just Kombat. Mm. Ja. Kombat. Uh, och Super Mario. Super jag kom obsessed. innan tror jag, någon år innan Men jag tror, ja, Street... innan jag tror att det var Street Fighter Som liksom gjorde att folk fick kanske upp ögonen För det här med ja. att göra film på, på spel Den är underhållande för det, du har ju liksom Det här B-våldet Explosioner Klyschiga one-liners och... och en Bison som citerar Bibeln Ja, det också För jag Satan Och vi Jag tycker egentligen att om man ska göra en film baserad på det spelet. Jag tycker ändå att de har gjort ungefär vad man kan förvänta sig. Mm. För de lyckas få med alla karaktärer. Aha. Det är så spretiga karaktärer ändå lyckas få med dem i ja. något form av sammanhang. Precis. Och det känns ju väldigt naturligt. Men jag tänker bara det finns ju, inte, fanns ju ingen bakgrundshistoria till Street Fighter-spelet. Så att de har liksom skapat någonting utav de här karaktärerna som ändå känns logiskt att utifrån vilka kläder de har Hur mm. de ser ut att ja, men det är nog så här mm. de här ihop att Ryu och Ken såklart de här är ihop och mm. Bison är någon form av eh, diktator någonstans och, ja. jag tycker ja, det, det var, håller jag med. Det är faktiskt ganska yes. otroligt att de gjorde rätt med att Ryu är Japan eller han är asiat. Det gjorde de med ah. rätt i. men Ken tycker jag känns lite så här dåligt kastad. Han, <laughs> uh, han känns inte som Ken riktigt. Nej. Tycker. Jag. Uh, och jag tycker uh, Dalsim. Ja just det. Han tycker jag är uh, mm. jätte Alltså, visserligen han ser ju ut som han gör i spelet. Eftersom alltså, han har rakat av sig håret. Efter att ja, han har <laughs> rakat av sig håret. Men det blir också så här. Varför? Mm. varför Alla av ja. <laughs> Och så är han någon forskare från början. Kan mm. kunde han inte varit liksom en nyare? Ja, precis. <laughs> ja, det gjorde det <laughs> roligt. <indiering. laughs> ja, Men jag har fått för mig att de här skallarna som han har i spelet, runt halsen. Ja. Han har ju tre skallar. Jag har fått för mig att det ska vara typ hans tre döda barn eller något sånt där Oj. från den här byn han kommer ifrån. Mörkt. Det är mörkt. Det mörkt. Det har du fått för det bara ja, men jag, vet inte, jag, tror, jag tror att det ska vara något sånt. Men det är synd bara att han inte har sina liksom, riktiga. riktiga hans signum i de här långa armarna och de ja. mm. Men det har han ju aldrig i filmen så, så var det. kul att var, om man bara hade långa armar utan att han gör något av det, ja, <laughs> det liksom man i filmen. Det släpar efter In dig. har långa ben också. <laughs> <laughs> ja. <det var laughs> Hello, ja och sen har vi den den är ju väldigt amerikansk och det är USA som ska segra. Ja ja. Den här liksom. hel amerikanska Ja, ah, precis. Ah, när who han har sitt tal. Who wants to go gaforna. home and who wants to go with me? No, who wants to go home? And who wants to go with me? Ah, Alla bara står och jublar Verkligheten där. hade de ju bara dragit hem. Ja, ah, jag tror det också. Jag skulle inte följt efter en kille som såg ut som honom och lät som honom. Nej. In <laughs> i stridsfältet liksom. Säg det direkt efter att ni har kommit hem från Frankrike. Ja, ah, precis, ah. precis. Nej, Damme, han är han är ju speciell. Men han har, han har ändå hållit sig ifrån det här med, med att med, med, med spelfilmer och allting. Han, han har nu gjort Street Fighter. Jag tror inte han har gjort mm. några andra filmer som är baserade på spel som jag vet. Jag vet faktiskt inte. Bobble, boble, tror jag. Om ja, just det. Han var med han... <laughs> va? <laughs> i den. Han gjorde rösten. Bobble. Precis. har jag Men jag tycker Raul Julia, ja. han gör en jättebra roll tycker Visst jag. Det? Ja, hans sista roll innan han dog. Ja, precis. Dog av... Jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Men det kanske var kanske var Vem han? Den trianglen. <laughs> eller att uh, han såg filmen. Ja. Ah, <laughs> precis. Jag Kom såg igen. faktiskt en. Uh, jag såg en intervju med honom uh, på YouTube där han pratade lite om uh, Street Fighter-filmen. Ja. Och han säger att han uh, anledningen till att han gjorde det var för att hans barn gillade spelet. Ah. Ja. Uh, mm. Faktiskt. Mm. Ja, men det kanske är anledningen Och det roliga är att när han ska när han ska, när han ska prata liksom om, om filmen, då, kan, då glömmer han bort vad den heter. Han, säger, han, han, han, referer, han, refererar till, han refererar till spelet som uh, uh, uh, The Game, inte Street Fighter. Han <laughs> vet liksom inte kanske vad han håller på med ens, liksom riktigt. Vad kul. Ja, det är lite lust. Den intervjun finns på, på Youtube. Det går att söka fram den om man söker på typ Van Damme, Street Fighter, Raul Julia, mm. intervju, något sånt där. Nu som med uh, Orson Welles, hans sista roll var ju... Um... Uh, han var Unicorn i uh, Transformers-filmen ja, Och sen efter det så visste han inte vad det var heller Han sa att jag var någon röst till någon robot i någon reklam eller någonting. Så Ja, det var en ja. tecknade Transformers-filmen ja. från 85, 85 Den ja. är bra alltså Den är riktigt bra, framförallt har han en bra soundtrack Ja, mm. absolut Men uh, hur skulle vi säga, ska vi säga att Street Fighter är en bra eller anusfilm liksom? <trymme> alltså, uh, jag vet inte det är, svårt, det är en svår fråga för mig. För den är, den är inte bra. Nej. Jag kommer, det jag hade så jävla mycket, Ja, nej. Jag tycker nog att den är bättre nu än första gången jag såg den. För jag hade så jävla stora förväntningar. För att mm. Jag hade varit med min familj då. Precis när jag hade på video på GKs. Och vi hade en stuga som var, lånade några mil utanför GKs. Så att jag hade varit där på GK sett filmen, köpt den och sen skulle vi bo kvar i den här stugan i en vecka till och vi hade ingen video där så jag var så kollad, du vet på den här jag kommer att se den när jag kommer hem jag, kommer ja. tillbaka, så jag kollade bilden, jag läste oh, ja. handlingen flera gånger uff, och så var den en bild med hela uff, gänget samlat där, Ja, visst jag hade peppat upp mig själv så bara, kom igen. igen, in i VOSN tryck på play, Flimret, tracking, sikt till att fixa det där nu kommer jag kom igen, kommer igen, kom igen och så Ja, Ganska jag kommer ihåg det här. Den där känslan var så här när man hade köpt ett spel man kanske hade varit med Vi var ju mycket nere på Gotland när vi var små mm. Så då åkte vi från, från Visby ner till vår lilla by där vi bor Och då, fick man alltid liksom, då köpte man alltid ett spel när man var i Visby Och sen så kunde man inte spela det förrän man kom hem Så man, var tvungen att, man köpte spelet så fick man vänta en vecka Så man hade en vecka på sig att bygga upp hypen Inför till exempel Parappa mm. the Rapper som jag köpte en gång Uh, jag, yeah. valde, jag fick välja mellan det och Castlevania Symphony of the Night Och jag valde Parappa Nej. the Rapper ah. jo. Fast det är ju roligt, spelade jag också Men det är inte i närheten, du gjorde ju fel val Ja, jo jag gjorde fel val, jag vet mm. Men Jag gillar inte heller Parappa the Rapper För att jag tror att jag var den enda som inte fattade varför det var Vi Eller... hade det på Sån här Playstation 1-demo Ja Mm. vi hade aldrig själva spelet. Vad var det mot? Vad första banan? Första banan. Ja, okay. Onion Head eller vad han heter. Ja, ja, jag visste i... inte alltså, bara för något år sedan att det fanns alltså, att det var mer ah. Mario liksom mm. när man åker där i taxin. Ja, just England. Äh, ja, ja, ja det <laughs> hade jag ingen aning om. Challengeons banorna. <laughs> ja. Jag visste bara han Onion. Men, um, anledningen till att vi pratar lite om Street Fighter-filmen. Det var ju för att vi. Det var ju den filmen vi såg nyast, liksom. Mm. Och det var, tänkte vi kanske på den nu vägen. Sen, jag tycker nästan att vi skulle placera den på. Jag vet inte, bra eller anus. Ja, just det, lite. där var vi. Ja. Den det är, är liksom är lite svart, är bra alltså. ändå, faktiskt. Jag ja ja. ja, den har nästan vet, vuxit han. lite. Ja, faktiskt. Men, Men vuxit. <laughs> Många har ju en lista med sig nu mm. Ja, men jag tänkte bara filmen. fråga er För nu mm. vi, det var den senaste spelfilmen Kan man kalla det för det, spelfilm För det är ju egentligen ja, det är något ju... som är otecknat, Ja Spelfilm, ska vi säga det för Vi kan säga spelfilm för ja. att underlätta Videospelsfilm, ja. Videospelsfilm. Ja. men okej okay, Så det var den senaste ni såg mm. Men vilken var den första tv-spelsfilmen Som ni minns att ni Super Mario, det var det Ja, det var den första jag kommer inte ihåg. Det kan ha varit det också. Ja. Ska vi landa där i den då? Ja, men det kan vi göra. Och... Ja. Ja, den i Sofber. Precis. Jag kommer är... inte ihåg så mycket av den. Nej, ja, det är inte mycket. Du har nog <laughs> tänkt dig. Ja, precis. ja det är nog det. Det är ju inte så mycket Mario referenser egentligen. Alltså, Nej. Eh... Den är hemsk, måste jag säga. Ja. Den är fruktansvärd. <laughs> men jag tycker eh... den är så rälig i den filmen. Alltså, den är. Okej, sweet var jag till hundra Men jag tycker mm. att den här är bara så extremt tråkig. Så att den ger en. Eh, den är lite ångest för mig den filmen faktiskt. Mm. Mm. Och jag vet inte riktigt varför, det var inte på något sätt svårt så att jag förstår ensorna att jag hade byggt upp så förväntningar någonting, men jag bara eh, nej. Den, eh, den kan jag ju säga direkt. Där har vi ju första ånusen ja, ja, den är alltså. anus. Jag kommer inte ihåg så mycket av den. Fast det är, som, det är nog som du säger mm. att jag har trängt den. Jag kommer bara ihåg att det är så här, alltså den, den skriker så här, kast 90-tal. Mm, ja. Ni alltså, stämmer. inte stämma eller på den tiden Det är just det här det, det som är så konstigt är just den här scenen där de kommer till ja, vad heter världen de kommer till. Alltså, det är väl någon så här Dark Realm. Jag inte är Nej, jag vet inte ens vad den heter, men när de kommer dit och blir frågade vad de heter. Ja. Och så ska de säga sina fullständiga namn. Och då säger han name. Mario. Last name. Mario. Okay, what's your name? Luigi. Luigi Luigi? How many Marios are there between the, the two of you? three. Mario Mario och Luigi Mario. Mike! Mike! Håll de Mario's around the side. Ja, var är det där det blev etablerat? För jag vet att det, tror det. Paper Mario sen som kom typ 2001. Där, mm. där heter de så. Ja. Mario Mario. Men det var första gången man använde Jag tror det. det. Jag okay. tror att det var så det etablerades. Jag kommer ihåg när den filmen var... När den hade funnits ute ett par år. Gick på högstadiet och mm. bra böcker Lexikon har precis kommit in Och det var precis innan internet slog igenom Som en stor grej att man använde i skolan ja. Och eh, vi var i Biblioteket och den, den danska bibliotekarie <laughs> Skulle visa oss då bra böcker, Lexikon, hur fantastiskt det är Nu var det nu var, nu var de här gamla eh, Gröna banden Nu var yeah. det liksom, de här nya fina böckerna och, <laughs> och så det första som jag Min kompis Kyshe Slog upp det var Super Mario bara för att läsa. Mm. Och i den här korta texten om Super Mario där hittade vi om det var tre eller fyra fel. Bland annat så stod det att Marios bror Luigi gjorde sitt allra första framträdande i filmen Super Mario från 1993. Oj, det är, det är fel. Det är... <laughs> Vad fick du de det? På <laughs> ja, du... böckens lexikon, det är liksom kom igen. Ja, nej, Alla? det där är ju är så fel. Alltså. Men det finns, det finns mycket man kan säga om den filmen. Alltså, som mm. är... Alltså, Sen så bakar de in, de har en liten så här bobomb Som de vrider upp Som smäller där Och sen så mm. har de ju Vad heter han, Kung, Kung Koopa heter Han heter inte Bowser i filmen va? Det vet inte jag Jag kommer inte ihåg om det var, Men han har ju en sån här superscope i alla fall I ett tillfälle i filmen Han för, förvandlar ja. någon till en apa Han skjuter någon med en superscope Super Nintendo superscope ja. Så att um... Och vad B mig som en Och Joshi är liksom en liten dinosaurie. Han är liksom oh, en här... verkligen dinosaurie. Ja, oh. alltså, Yoshi har väl aldrig porträtterats speciellt bra tycker Nej, jag. Alltså, inte för... ens inom de här tecknade. Nej, någon tecknare när han pratar. Det finns ju någon. Obehagligt. Ja, det är obehagligt. <laughs> alltså. när man får se i den här tecknade versionen när Luigi ska uh, natta. Han ska lägga Yoshi i sängen oh. och sjunga, säga en god nattvisa åt honom och sjunga någonting. Och det är obehagligt när Joshi pratar liksom. Och det, det tycker jag Obo, han skulle bara göra ljud ifrån sig han skulle inte kunna prata det blir så här konstigt liksom ja. han, han har aldrig porträtterats bra tycker ja. jag, förutom i spelen liksom. där det, han skulle ha stannat där skulle inte ha han skulle inte varit med i någon film eller så Nej. men eh, Undrar jag på att Joshi eh, eller att Joshi var en vanlig person Att jag hade något med Jurassic Park att göra som också kom, ja. om inte innan så det ja, det samma år. Ja. han ser ut som en sån ja mm. en mm. ja. Ja. Ja, liten sån där ja. grej och sen, ja, eh, den, är, den är bara konstig den filmen Super Mario filmen ja. verkligen jag Nej, minns... Den går, bort. Ja, den går bort Den Den sätter vi som anus helt klart ja. mm. jag. Den, den borde liksom glömmas bort För alltid precis. Men eh, vad hade vi mer då Som nästa film på Några... listan? Ja vi kan ju ta kanske Uwe Bolls Ska vi prata lite om Uwe Bolls filmer Ja vad vet jag om han att han är uh, tysk, tysk och att uh, han gillar att gå upp i ringen och boxas mot uh, resencenter ja. ja som jag bara tala som där han går upp i ringen mot uh, recensenter som tycker illa om hans filmer och så tar de en boxningsfight du får och... han köra många matcher alltså. ja precis men han, jag vet inte om det har varit mer än en gång Nej. men han, det finns i alla fall ett tillfälle så han som han har gjort det vet jag jag vet ju så här att han, uh, han hade ju velat göra uh, World of Warcraft filmen Blissard oh. har ju länge pratat om att göra ett, ett stort projekt av det. Men de hade ju bara skrattat åt honom och sagt att ingen, alltså vem som helst men du kommer aldrig få göra vår film. Nej. Uwe, du verkligen, stannar där borta. Ja, verkligen där. sågat honom. Mm. Och det är ju tur det. Men skulle någon kunna göra en bra film på World of Warcraft? Det känns jag vet att Det är, en så, det är så stort. Jag har inte inläst. Det hamnar inledst. lite på min lista. Jag vet knappt vad det för något faktiskt. Ja. Alltså, spelfilmer, videospels, dataspelsfilmer som jag vill mm. ska... Komma. Ja, precis. Men Den nu... hade varit bättre som en animerad. Ja. Jag vet inte. Tror jag. Jag, tror, jag tror inte de skulle lyckas fånga liksom Nej, själva atmosfären. Inte. Jag, jag väldigt... Har ni spelat mycket av det där? World Nej, Nej, jag, jag spelar, spelar. mycket. Va, va vad hade de kunnat ta som handling då? Finns det någon grundhandling? Eller? Oh alltså... ja. Alltså, ja. Loran är ju sjukt stor. Ja. Nu kommer vi bort från temat, men det kanske inte gör någonting. Nej. Alltså det är sjukt mycket. Ja. Uh, det är ju bara... Det finns många olika liksom, stora händelser. Det jag tycker skulle bli en bra film det är Arthas. Som även blev grunden för den tredje expansionen. Ja, vad är det för något? Nej, ja. andra expansionen. <går> är det en värld, Arthas eller en person? Nej, eller? det är en person. Okay. Han var en människa. Men så blev han korrumperad. Ja. Och han blir den nya Lich King. Ja. Och Lich där, är eller? lite som en titel då. Ja, jag tror det var mjölk. Lich. <går> Lich. Ja. Okay. <laughs> nah, det, det, det, yeah. det skulle säkert kunna gå att göra en film på. <laughs> ja, den är, men, det är väldigt mörkt liksom. och ja. Det är mycket mer story Än vad man bara tror mm. När man ser P-12-år som springer runt och spelar liksom. mm. men, uh, Jag tror verkligen att det skulle bli bra Som en, säger man CGI En datoranimerad film Ja, det är CGI Datafilm Det skulle funka mycket, mycket bättre Lite som eh, Advent Children Ja, okej okay. Då funka. Jag tänker på den här uh, Vad heter det där de här, uh, som ni snackade om i Pixar-klubben De här uh, crash test dummies Eller vad heter de ja. det fanns mm. det ja, någon, De visste. gjorde någon, någon film också ja. Som var datoranimerad. När kom den? Den kom väl typ 90... 94 säkert Den är hemsk mm. den, alltså, ja. Vilken är det? Men det var väl en, leksaks, uh, det var väl en leksak Crash test Crash Dummies. Vi har blandat Crash Test Dummies. Det är tydligen någon Du som är, ja, du som är musiker. Har koll på det. Ja. <laughs> Om det är någon sån här mm. rockband. Vet jag. Men, uh, crash Dummi heter de. Det släpptes ju någon dator med film där. Mm -hmm. uh, där kan man ju se en tydlig uh, teknisk det. utveckling. Det var den första datanimerade filmen. Ja, jag, jag tror det. Någonsin. Jaha. Ja. Jämför, jämför den med Advent Children Som kom ett par, ett par år senare ja. Det är utveckling alltså. Det är häftigt Men, Jag vill säga att ni som lyssnar på det här ni kan ju, Om ni inte har lyssnat på Pixelklubben 64 Kolla det avsnittet som handlar om Crash Dummies Så mm. snackar vi mer om både den filmen Och kleksakerna och allt annat runt omkring I det avsnittet ja. Det är verkligen, mm. jag kan rekommendera det är Det är ju faktiskt en då, rolig Du Ja men det är självklart det... Alltså det är... Det ska göra vi tala om promotor Ni ska få en present här i Jaha ja. vi ska ja, få present det. en present Det är en ego-present egentligen Om man kan kalla det Det här är klistermärken nämligen Ja ah, just det Åh oh, vilka är, häftiga Ni ska få ett par stycken här var. Häftigt Så får ni sätta upp dem Ja någonstans. Ja vi sätter ja. upp dem i våran oh. studie Ja precis <laughs> Ni får också lite rebeller Och sätta upp dem på farliga ställen Såhär utan på, på tåg och sånt Ja det ja, var svår att få upp den man, man... Vi kan, kan börja snacka om nästa... Ja, vi var, på, vi, var på, vi var på... Uwe, Boll. Uwe Boll pratade mm. du Just Han har ja. gjort eh, några av de sämst rankade filmerna någonsin på in, enligt eh, IMDB. Jag, jag har faktiskt inte sett klart en enda av hans filmer. För Nej. att jag vet vilket dåligt rykte de har. Så jag har nästan så här... <laughs> knäppt men, bort filmerna. Vilka filmer har, har han gjort? Han har gjort bland annat Alone in the Dark. Ja, och den kommer mm. jag ihåg. Eh, Blood Rain har han gjort också. Vad är Blood Rain Rukta för något? Det är ett spel ja. till... Vad kom det jag först tror till? att det kom till PS Playstation 2 och Xbox. Ah. Första Xbox tror jag. Man är Black en Green. brud, en vampyr. Okay. Under andra världskriget tror jag, för man slåss mot till jag soldater. Jag tror det. Jag, tror att jag att tycker det. spelet är mm. rätt roligt. Det fungerar bra, så här, bra och så. Men Filmen är kast. Filmen kass. är... Alltså, hur tänkte han? Ja. Alltså, det, nej, det är riktigt kast. Alone in the Dark har vi också. Det är väl ja. också Udeboll, tror jag. Ja, det är det. Har inte det rätt på då? då Eller bara jag som blandar ihop den med en annan? Eller? Jag tror du att du blandar det ihop det. Ja, <laughs> den, den är inte bra. Och sen så har han ju också gjort House of the Dead. Mm. Okay. Den kan jag säga att det är faktiskt absolut en av de absolut, absolut sämsta filmerna han mm. har jag sett i hela mitt liv. Alltså det han gör när han i sina filmer är att han liksom lägger in sekvenser från det gör ni i House of the Dead i alla I filmen. Och det blir liksom... Ja, men det blir så konstigt. Man sitter där och bara tänker så här, vad händer nu? Oj, men det där känner jag igen. Det där är från House of the Dead. Precis, det känns mer som ett flummigt montage. Ja, så det inte bara det att det är filmat i är exakt samma stil. Nej, nej. Utan det är klick från spelet Ja, eller hur? För liksom, så först är det skådespelare som springer runt. Och sen plötsligt så är det inklyppt... Ja. fick från typ 202 eller någonting Ja precis, eller ännu tidigare tror jag det är väl, När jag kom hans of the Dead, det var väl 98 ja, kanske något, Eller jag kan, jag kan ha helt fel här men det är liksom, det, mm. det, Man sitter där och man verkligen reagerar på att Varför, varför mm. har de Klippt in sekvenser från Spelet ja. i filmen det är, liksom, ja, men det är mycket man undrar När man tittar på ja. hans han inte Det är inte bara det att han har en väldigt stor känsla för det här med kitsch då, Att han gör det så att Jag det vet lite. inte det är väl möjligt, mycket möjligt att det är så men... Alltså han tror väl det Ja, ja men så, så länge som man tror på det så Men inte han, jag kanske blandar ihop det Men inte han som av någon anledning har så jävla mycket pengar Typ jo. att han kommer få en rik släkt Jag det där, tror att det sen... är något sånt Mycket okay. möjligt Jaha. Sen han har han även gjort eh, Postal också han Har gjort finns det, det finns en film Det finns en film på Postal eh, mm. Den ska man undvika också alltså, Allt som du har namn på Ska man mm. egentligen undvika För det är, det är, liksom, det är slakt bara. Det är slakt på, på Ibland ganska bra spel liksom. Men ja, eh, ja det är ju anus bra Ja det är anus Hela Uwebolls ja. Liksom Backkatalog med grejer är mm. bara ett Stort anus, ja. rör aldrig dem liksom. Men sen eh, rätt nyligen Så såg vi faktiskt eh, en film Som jag såg som är på din lista, jag vet inte om du har satt den på bra eller anus där. Ja vilken då? Tecken mm. Ja berätta vad ni tycker om den På 2009 kan du ja. säga Ja Tecken baserad på spelet med samma namn. Ja, det var den vi såg. Ja. Yes. Uh, vi var ju inte glada när vi hade sett den. Jag tycker att de hade fångat lite av det som var tecken ändå. ja. ja. De hade, det kan jag tycka. Det var det tecken. Karaktärer och skådespelare som var bra kastade sina roller. Mm. Hyfsat i alla fall. Uh, Fighting-sekvenserna var hyfsat snygga tycker jag. Ha, Men jag tycker att det var det här med, med kläderna och allting. Det kändes så plastigt alltihop. Liksom. Ja, kostym. ja, kostym. Kostymen var riktigt dålig, alltså. Ja, och det man gillar med tecken det är att det ska vara liksom brutalt. De ska inte. Det är för mycket allianser, snack. utan det ska bara vara att de ska slåss mot varandra mm. tillöden. Ja. Liksom. Men här blev det så fjantigt och de blir kära i varann och sånt där. Men det känns. Mm. Jag vet inte, det, de kanske kände att de behövde ha något sånt för att tilltala bredare publik. Jag vet ja. inte. Det där, det där har jag tänkt på också lite När man gör en film baserad på ett spel Försöker man då att Att liksom attrahera De som spelar spelet Eller försöker man attrahera folk oh, Som det. inte har spelat spelet Men som ändå ska kunna uppskatta filmen Förstår du vad jag menar? Mm. Att, gör man en film åt spelaren Eller åt gör man en film åt den stora massan? Liksom? Alltså jag tycker att det är viktigare Att tilltala fansen mm. Ja det är väldigt dumt att om man, att köpa en spellicens och göra en film av det som inte är för fansen ja. av spelen. För att då kan man ju, de andra kan ju bara gå och se någon annan film. Finns det miljoner filmer att ja, se? Exakt. Eller hur? Men tecken, om vi jämför den eftersom båda är baserade på fightingspel mm. teckenfilmen Teckenfilmerna, förstår jag Street Fighter The Movie från 94. Vilken, vilken, alltså, jag anade att du skulle finnas Vilken är bäst film egentligen? Bäst skriven, bäst... Jag vet inte. Alltså alltså jag måste fortfarande är... säga att jag tycker att Street Fighter är mer <laughs> ja. alltså Det är ja, bättre är... underhållning. Precis. Men det kanske är för att den är dålig. Förstår du? Mm. Mm. Um... Det är skräpfilm. Det är skräpfilm. Bägge två egentligen. Men uh, jag skulle nog också välja Street Fighter tror jag faktiskt. Okay. Du då? Eh, Street Fighter. Ja. Jag vill minns att, att ja, när jag såg tecken tyckte jag inte att det var så jävla mycket karaktärer som jag ville jag skulle vara med. Nej, det var, mm. de var lite många. fattigt. Ja. Men Yoshimitsu var med i alla fall Han var faktiskt helt okej okay, Ja det var kul att se honom sådär, mm. Snygg dräkt och allt sånt där liksom, mm. Tycker jag. Men sen har vi också Jag eh, vet inte vart de står på din lista Det är nu bra eller anus Men eh, vi kan ju Ja en... står på anus här det. ja, ja. <laughs> Vad sa du nu? Vi kan ju egentligen gå raskt över då till uh, Mortal Kombat filmerna oh. Ja Ja. <laughs> Här har, vi, här har vi The Good Shit. Here. Det är bra tycker mm. du. <laughs> ja. Vilken av de filmerna tycker du är bra? Tycker att alla är bra? Eller? Jag tycker att de två första har jag bara sett. Den, den som heter Mortal Kombat från 95 och mm. den Mortal Kombat Annihilation från 97. Precis. De två tycker jag funkar faktiskt. Ja. Men de är, är ju bra baserade. Ja. Alltså de är... Hur mm. De är trogna spelet på ett, på ett annat sätt, mm, tycker jag. Inte bara att känns trovärdig, utan hela miljön. om man köper hela... Allt ifrån miljön till bakgrunderna och, ja, och allt. Och de är påkostade. Ja det, påkostad. ja, det känns påkostat. Eh, sen har vi ju liksom... Och det som jag tyckte är viktigast i de filmerna, är att de gör Scorpion och Sub-Zero rättvisa. Och det, mm. det gör de ju faktiskt. Och Reptile också. De också är viktiga gjorde gjorda första filmen. Är. De, den är... Den såg vi också inte mm. ja. så länge sedan. Uh... Men den har ju vad man gillar med mm. såna här 90-talsfilmer. Uh, mm. De är ju B. Ja. Liksom. Men det är ju det man är ute efter. Mm. Man Precis. vet vad man får. Det är ett litet paket liksom, och det är sånt man gillar. Därför är de faktiskt rätt bra. Då. Ja. Vilken är bästa Fighten om man ska kolla i de filmerna? liksom kommer -filmer? vi den. Är bästa fighten? jag gilla den Reptile och Luke Kang? Ja, mm. i Outworld. Mm. När jag såg den. Åh, cykelsparken. Är. Mm. <laughs> jag gillar faktiskt den i, i tvåan när um, när smoke kommer. Roboten smoke. Då har du ju så här fräckt soundtrack också från scooter. Vilken är den när han eh, häller vatten på? Det är första filmen. Eh, är det? När Luke Vilken Kang ska häng? besegra Sub-Zero genom att ja. kasta en hink vatten på honom. Så fryser <laughs> det och så blir det någon gigantisk istapp. Ja, uh, typ. Och det känns logiskt ändå det är klart att det Absolut Det, så. det, är det är roliga med de här två filmer är att de ska egentligen ses back to back Man ska se dem direkt efter varandra Ja, mm. de är ju Precis. direkta uppföljare ja. liksom. Jag kommer ihåg när jag Det är också en sån där minne man har att Min moster spelade in från TV-1000 Spelade hon in Mortal Kombat 1 Hade är, du bett henne göra det? Eller? Jag hade bett henne göra in i, I tidningen så stod det liksom, de här, då hade man ju Jag vet inte, kanske man har fortfarande TV-tabellerna bak i tidningarna Det tror jag Ja, jag ja. Där stod jag på Mortal Kombat Så jag nu ringde bara i datamaskin Ja precis ja, men nu går man in på nätet och kollar sånt ja, liksom. Men ja. där stod jag på att Mortal Kombat skulle visas då Så då bad jag henne spela in den Och sen så såg jag den filmen Och då var man väl inte så gammal Och tyckte man att den var liksom the shit Den mm. var grym Och sen så den, Man tyckte att slutet var väldigt abrupt Man ville ju se en 2 liksom mm. Sen hittade jag den på, på någon videobutik några år senare Det var ju liksom det är ju en direkt uppförare den, den börjar ju precis där ettan slutar ja. liksom. mm. jag, Det var lätt som jag såg det Men det är ju något som inte stämmer i någon av skådespelarna utbytt? Ja, ja. precis ja, det. Sonja spelar som en annan Ja, men Johnny Cage Johnny Cage är ju med de första fem minuterna I ja. tvåan Men han dör ju Han ville väl inte vara med? Okay. Ja, precis alltså? han ville, Som jag har fått för mig Så ville inte han vara med i tvåan Men han hade ett kontrakt som, ja, mm. ja, han är så jävla skådespelaren också. Så att, ja, men han var väl, mm. väl huvudperson i första filmen så det måste ha blivit ja, jättekonstigt. Mm. Mena, men det var ju tänk alla tre, kidsen som, jag... som liksom såg upp till honom och förväntade att se mm. en till film av honom. Så dör han bara fem mm. minuter efter. Ja, han, han ville väl inte vara med så han, de bad honom att döda Johnny Cage i, mm. inom fem minuter mm. i film två. Vilket de gjorde då. Det är väl vad heter Shao Kahn. Mm. vem är det nu? Är det han stora demonmonstret eller är uh, det Ja, uh, Shokun han går runt, han är någon riktigt bitig kille som går runt med någon dödskallemask. Ja, säga. men det är han, det är han som kommer upp i himlen i slutet av första filmen, eller hur? Ja, uh, precis, uh. precis. Sen blir de sen den, han blir någon drake i slutet också där tror jag. Så är det. Ja, uh. ja uh, den animationen. <laughs> alltså det är ja, uh. den uh, Ja, men det är ju roligt. Ett tecken i tiden det sånt. kan man säga. Ja, precis. Ett tecken, ett tecken, tecken 3. <laughs> ja. Vart ska vi sätta mat och kamerat filmen då? De sätter vi på bra ändå. Ja, jag. Jag. jag tycker det är bra. Det är av alla. Ja, så mm. jag säga. Ja. Max Payne har ju skrivit på anus. Max Payne är... Eh, av, om man tar bort alla filmer som jag har sett på lite eh, filmfestival och sånt i Stockholm och Göteborg. Mm. Så den absolut sämsta filmen jag har sett på vanlig bio någonsin är... Inte Max Payne det, det är Fantastiska Fyra. Men den här sämsta oh. filmen jag någonsin sett på bio, det är Max Payne Det är, okay. det är det alltså. Ja. alltså Jag tycker inte den är så dålig. Jag Nej, den inte jag heller. Helst. Jag tyckte den var. Alltså, bra. Ja, berätta. Vad gillar du? Alltså, alltså, jag har inte spelat spelet. Inte jag heller. Inte så... heller. jag vet ingenting om Det är spelat. nog kanske därför jag gillar den. För jag har ju ändå spelat spelen. Jag tycker att de är ganska trogna. Alltså, ja, karaktär. Då, vi alla, då spelar vi alla olika roller här. Precis. Jag, den är alltså, bra. jag har inte spelat spelet Men sett filmen. Du har jag har spelat, spelat... första spelet. Ja. Och, sett, och du Jag har inte spelat, men Nej. jag tyckte om den. Okay. Mm. Så det är lite, alla har lite olika åsikter. <laughs> ja. Men jag tycker faktiskt att den är ganska bra. Jag tycker att den är snygg. Och jag gillar att den har en, att mm. hela filmen har verkligen en mörk ton. Ja, det är snyggt. Det, det känns lite så här sin city. Ja, nästan, mm. sin lite Sin city. Alltså, Jag gillar inte den heller Okej, okay. <laughs> ja, ja. okay, bad example Ja, ja men Jag, alltså, jag tycker den är relativt trogen, spelen Den har ju han, Mark Wahlberg med där också, han är ganska bra ja, Han är med en del va? Ja, ja. <laughs> han, är, han spelar ju då Max mm. Mm. Men jag äh, vet inte om det finns så mycket mer att säga om den filmen jag Men ni gillar inte, den för att det är mörk stämning mm. och det är, känns lite Sin City och ni gillar Sin den City är snygg, där, liksom. Den är snygg liksom den den är är snygg. Snygg. Okej okay. Jag kan inte mm. säga om den är trogen till spelet. Nej. Men sen det här med Ger demon... Det? Jag vi, ja, det första spelet, men är den relativt trogen till. Men just det här att det är så här, demoner och grejer. Jag vet inte ifall de det ja, är med Ja, det är det emot. där knarket de tar typ. Ja, det kanske är så det Så mm. de kanske aldrig... De här demonerna kanske inte ens finns. Jag minns inte Nej. om de är med i spelen heller. Fast folk dör ju av den. Ja. Alltså, blir dödade. De har ju vingar och grejer liksom. Ja. Det är det kan... helt sjukt. Ja. Ni <laughs> Det, det... Vi får se den en gång till. Jag ja, vi helst. får kolla på Max Payne en gång till. Men vad, vad är det du tycker är dåligt med Max Payne? Eh, jag tyckte bara var fruktansvärt tråkig film. Eh, och dåligt skriven. Mm. Ja. ja. Du får tycka det. <laughs> det är, är det, ja. Jag har en joker här. Som inte jag har sett sedan 2001. Och den var helt nylig. Jag okay. eh, Så bara berätta en bakgrundshistoria lite. Jag och min kompis kyrka, vi hade en animerförening när vi eh, var i hamstad. Det var en del av vårt projektarbete på gymnasiet. Och eh, vi köpte in massa anime och sånt som vi visar för ungdomar i en lokal. Och en annan som vi bara köpte in på Morpho och sådär. För att Pokémon är ju hyfsat nyligen kommit till Sverige. Och det var inte direkt så uttalat direkt då att Pokémon är liksom för små barn. Utan då när det först kom till Sverige så var liksom tonåringar som gillade spela spelen. Ja, jag älskade spelen. Ja, precis. Det var, och eh, Pokémon 3 köpte vi in. 3 Ja, jag tyckte att den var riktigt jävla bra, vi en minnas. Nu har jag inte sett ens den där, så det är alltså 12 år sedan. Okay, cool. Men eh, jag kommer att jag tyckte att den var så jävla fint berättad, och det var en mysig stor eh, lejon-pokémon som inte alls kan namnet. Entai På... heter den, eller vad? Ja, det kanske den heter. Mm. Inte Hentai, det är någonting är... <laughs> Ja, just det. Är, uh, den heter typ Annons förbannelse, eller något heter undertiteln. Vad är Annon ja, då? Annon, det är vad en unknown... Pokémon också, vet okay. jag. Men... Uh, jag, jag, jag är... Har ni sett den? Nej, På... inte trean. Vi såg faktiskt uh, den första filmen. Ja, det var den Rätt vi nyligen. såg. Ja, den såg vi faktiskt. Men trean har vi den inte sett. Jag. Den gillar du? Mm. Ja. Är det den där konstiga för filmen den konstiga förfilmen? Ja, Pikachu's är... Vacation. Ja, <laughs> precis. Man blir helt sjukt huvudet. Ja, det är så mycket färger och ljud. <laughs> ja. <laughs> Men jag tycker alltså Pokémon-filmerna, alltså, de är ju faktiskt trogna spelen ja, det då. och de är ju ja. trogna anime mm. alltså avsnitten mm. tv-programmet liksom, mm. tv-serien eller trogen också. Mm. Ja precis, de går ihop bra liksom. Ja precis, och filmen är ju liksom det är väl ungefär som Naruto också, att uh, filmen är ju liksom komplement till serien mm. liksom. och den första filmen, Pokémon-filmen, tyckte jag När de var på den där ön. Ja, Mewtwo Strikes Back heter ah. den tror jag. Ah. Ja, den är Mewtwo tough. Men trean kanske vi får ta och oh, cool. kolla in den Ja, det ska vi göra. Announsförbannelse? Uh, uh, vänta, Announsförtrollning. Förtrollning, förtrollning? förtrollning. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, men den får vi spana in. Men det finns ju... Men det måste vara en dålig översättning. Announs. Ja. Mm. He eller het. den den heter Pokémon. heter så alltså. Ja, men då Det är ja. någon hieroglyf Pokémon. Från... Eh... Ser, ser Pokémonen ut som en hieroglyf? Jag ja, har en bokstavskombination. Ja, men <laughs> de, de ser, Alltså, det finns ju... Liksom, det finns ju bara en Pokémon som heter unknown fast den kan se ut på många olika sätt. Okay. den ser ut ungefär som en hieroglyf liksom, så att säga. Den är lite ja. någon är någon, någon cirkel med någon streck igenom och någon är något z-liknande formation så där. Mm -hmm. Jag vet inte så mycket om dem. De de introduceras ju i Pokémon Guld och Silver. Jag spelade inte dem så jättemycket, jag spelade ju framförallt den röda och den, röda och den blå mm. och den gula också, mm. som var special... Den var extra mycket baserat på den tecknade serien ja, jag minns. Precis. Ja, precis. För där hade du Pikachu med dig från början. Det. Tror jag. Det hade och du man ju var inte. väl ash? Ja jag, ja, jag tror det. Jag tror det. Mm. Man var ash i den också. I de första spelen jag har jag inte spelat något Pokémon-spel faktiskt. Men då är väl inte Pikachu alltså huvud -Pokemonen. Nej, nej, nej. Han är bara en av mängden. Ja. Ja, Han är bara nummer 25. Ja. Ja. Så här, för att de, huvudrollerna det är ju väl de som är på omslagen som valt på en blå är det väl Balbasor Balbasor och mm. en röda är Charmander heter den Charmander uh -huh. mm. Jag valde alltid Charmander. Uh -huh. Han blir drake sen uh -huh. det är coolt. Så det var ju i med uh, serien då som vilket coolt. Det vara, ja. Uh -huh. Det var det roliga var att jag såg faktiskt en liten uh, jag läste det någonstans att från början var det tänkt att uh, för mig att det var Clifffairy. Från början så var det tänkt att den skulle vara deras maskoten för Pokémon. Men sen så ah. ändrade de till Pikachu för att den skulle attrahera mer... Eh, den hade mer dragningskraft till flickor. De uh. Till <laughs> tjejor. Ja. Tjejor. De den hade tydligen mer dragningskraft till tjejer. Ja, det de förstår gjorde de Precis. Så då fick han... Kan du förklara det? Varför? Ja. För han har stora ögon. Han är rund. Han ser mjuk ut. Och han ja. pratar med en eh, ljus och gullig röst. We go, we go. Mm. Som ett, eh, ett gosedjur liksom Ja, okej okay. Ja, <laughs> ja men är, Han har ju också, Pikachu har ändrats väldigt mycket inom spelets gång Jaha. Alltså om man jämför med hur han ser ut i uh, TV-serien och i senare spel Så är han inte alls lik sin avatar Han har i de första spelen Just det. Då är han mer tjock liksom, Nu är han mer slank liksom, mer slank <laughs> och blir liksom... man fem framgångar Ja, precis som det gånger. framgångar men han är mycket rundare. Det var väl för att de ändrade utseendet på honom i tv-serien. Då, då var ju spelen redan gjorda som jag får för mig. Och då så fick de ändra honom senare i nästa spel. Liksom. Att han, såg, han var liksom gulligare, definitionen på gulligare enligt japanska skolflickor. Men då skulle han ju bli ännu mer tjock, tycker man. Ja, men <laughs> ja, det tycker jag också. Det inte till mötet. Du vet att de sitter där i Japan Ah, oh, how do we make it? More cute, kawaii. Ah, <laughs> oh, kawaii. Gulligt. Men ja. De hade en massa bilder på Lite tjockare på ena bilden och lite smalare på mm, andra. Ja, okej, vilken väljer vi? <laughs> Men eh, sen har vi, om man ska snacka animerade filmer. Där har vi ju faktiskt eh, en av de absolut bästa, tycker jag. Oh, ja. eh, och då kommer vi tillbaka till Street Fighter. Aha. Street Fighter 2, The Animated Movie. Ja, den tänkte inte jag på. Ja, ah, det kommer inte den ungefär samtidigt som... Den, alltså, den med John claude Van Jo, jag tror någonting. det, ja. någonstans där för den ja, för är den faktiskt är ja, det är mm. den absolut bästa tycker jag faktiskt, tappningen eller tolkningen av ett alltså, om man ska säga, tecknad film mm. baserad på, på spel så tycker jag att det är den bästa faktiskt. Så det är inte är den bästa spelfilmen någonsin då? Nej, om, det, tycker jag inte. Äh? det tycker jag inte men för här, här ser karaktärerna ut som i spelet, de pratar som de låter ja, i spelet sig. beter sig och liksom storyn är liksom Street Fighter 2 har ju en liten backstory en liten, liten backstory men eh, filmen följer ju ändå den liksom. mm. det här med att det var, visst var det Sagat som startade fighting-turneringen och Ryu ja, besegrade honom där det är därför Sagat får sitt R över, ja, över kroppen okay. ja. och sen Så att, ställer de upp i de här nya turneringarna hela tiden ja, precis. han anordnar nya hela tiden ja, precis han sa inte noga det var, utan Nej. han, okej okay. <laughs> den filmen fick jag även en uppföljare också som heter Street Fighter Alpha The Movie Baserad på Street Fighter Alpha Spelen på Playstation Har du sett den också? Ja, den hade jag på VHS faktiskt När jag var liten Den är inte alls Var har du fått bra. den från på VHS? Den köpte jag på Science Fiction-bokhandeln När jag Jaha. var väldigt liten faktiskt okay. Och då var det ju då, sån här Det var ju det rätt svårt Och att... Ja, de kostade liksom en, Kanske 300-400 ja, spänn liksom det sjukt. Ja, sjukt Idag går de på att tradera för 10 spänn mm. knappt liksom så att, uh, ja, men den är inte alls lika bra Men Street Fighter 2 The Animated Movie Den kan jag verkligen rekommendera Den tycker jag är grymt bra faktiskt mm. um, Vad finns det med tecknade filmer? Det finns ju många många Jag ser att jag har någon här uh, Ja, jag har en som Jag bara minns att jag har sett någon gång den här Final Fantasy Legend of the Crystals ja. 94. Den är helt okej okay. Det var en av de första spelfilmerna också mm. Den mm. hade du som anus Ja, precis uh, <laughs> egentligen jag kommer inte ihåg Vilken så mycket är det? det är inte den som hemma. vi har hemma. Det finns en annan. Nej, nej nej den är animerad. Mm. Ja. Och... Ja, men vi har ju en tecknad också hemma. Har vi? Mm. Men kan du någonting om om den? Om den. Nej egentligen jag bara minns hur de här figurerna såg ut som var med att de jagade de här små blåa kristallerna. Ja, men... precis. Jag tror att den är löst baserad på femman, eh, vill jag minnas. Fyran eller femman, fyran fyrran, fyrran, tror jag. Ja. Mm. Eh, eller femman, det kanske är femman. Ja. Den är löst baserad i alla fall på någon av spelen där. Eh, men den, kände, den har lite så Studio Ghibli-vibbar tycker jag. Är den tecknad? Ja, ja den är tecknad. riktigt animerad. Alltså. Mm. Mm. Den har lite Studio Ghibli-känsla. Men sa du att vi hade? Vi har den mm. andra som heter vad heter den Unlimited. Ja, ja, kände, ja men det var ju typ ja. en serie. Ja, men det är väl den här också. Mm. Eh, Nej, nah, jag tror det är en så kallad OAV. Som, är, ah, original anime-video, mm. att du direkt till video. Okay. Typ i tre, typ avsnitt väl? Mm. Ja. Mm. Nu har du satt på anus Ja, precis Jag är <laughs> neutral, jag har inte sett den ja. Nej Men jag hade egentligen kunnat sätta den på neutralt också Eftersom jag knappt kommer ihåg det men Nej, det precis, precis. Jag... jag vill lyfta fram en eh, annan anime däremot mm. Som man kanske inte tänker på att den är baserat på ett spel Men det är eh, Sakura Wars Eller Sakura Taisen Där kan jag inte mycket Nej, Nej. eftersom där har vi en riktigt jävla bra serie Som utspelas i början av talet i Japan och det är ångtunk. Så att alla robotar och allting sånt som är styrs med hjälp att ånga. Oh, vilket ja. tycker jag tycker är jättevackert, verkligen. Mm. Ja. Mm. Och eh, det är väldigt mysiga karaktärer. Och eh, man ska egentligen se den dubbad till engelska. Ja, oh, den är bättre så att. Ja, jag tycker det. Av mm. eh, den anledningen att där får man med alla brytningar. Det är en ryska med till exempel. Eller som har ryska i Och sen är en fransyska med. Det är, som försvinner i det japanska, nämligen. Mm. Det är ja, sällan, alltså, jag tycker det är sällan... Eh, den engelska ja. är bättre Precis. När man kommer till anime Kabobibob mm. kan man ju säga, det är en engelska den engelska bättre också den är också, ja. ja, där håller jag med ja. faktiskt Det är den engelska mycket ja. bättre Men jag ty tycker av alla de tecknade som jag har sett Som är baserat på tv-spel, det är ju ett spel till Saturn. Saturn, är, tror jag ja. Ja. Du, Saturn Den tycker jag är bäst av de tecknade i alla fall mm. Sakura Wars okay. mm. ja. Ja, Den får vi ju kolla in Den ja. ska ja, jag det. Ja. kolla upp Um, så när man ska, ska, kan man ju ta steget in på uh, Just det, vi måste ju prata om uh, Resident Evil-filmerna också Ja just det, så eller Resident Evil, President President Evil. Uh -huh. Alltid, uh. Ska vi börja med att prata om uh, de, de som Paul Anderson har gjort Eller ska vi gå in på de datoranimerade filmerna Har du sett dem? Vi kan okay. börja med vanliga uh -huh. Alltså inte animerade okay. Inte först Så jag tyckte om den första filmen jag gillar stämningen i den och det är enbart därför jag gillar den. Jag tycker det är en bra zombiefilm och vi tittar väldigt mycket på zombiefilm så det den fungerar jättebra som zombiefilm och jag tyckte att den förklarar på ett bra sätt hur det hade kunnat gå till. The outbreak liksom i The Hive men sen Sen spårar det lite. Ja, för att grejen är så här att... Jag menar slutet av första filmen eller efter? Första efter. Filmen? Jag tycker första filmen är bra. Ah, okay. mm. Men jag verkar vara ensam om det. För det är inte många som Ja, för att där. den första filmen kan man ju se som ett komplement till spelen. Ja. Den nuddar ju inte spelen direkt på något sätt med karaktärer eller något sånt. Nej, det är därför den är bra tycker ja. jag. Precis. Där, mm. den, den fungerar ju som ett komplement till spelen. Mm. Medan i tvåan, Resident Evil Apocalypse... Mm. Där börjar man ju eh, trycka in karaktärer från spelet ja. Typ Jill Valentine Precis, Nemesis, eh, Nemesis. Dyker upp också. Och det är där det blir fel För att de stämmer ju inte överens med kanon i spelet mm. när de liksom, Och sen som i den sista Resident Evil vi såg ja. här Nu har de, nu har de liksom nästan fått slut på karaktärer Så nu har de bakat in Leon Från Resident Evil 2 och 4 ja. Och eh, Barry Från Resident Evil 1 var de bakat han är in... inte trogen sin karaktär Nej. Nej verkligen inte you were almost a Jill sandwich. Alltså jag gillar inte det där Jag gillar den första Resident Evil filmen För den, är, den funkar ju som sagt som ett komplement mm. så, Sådana Resident Evil fans De gillar andra filmen Just för att Jill Valentine är med Och mm, Nemesis mm. För att det är just eh, riktiga karaktärer Från spelen mm. Och jag tycker väl den är helt okej okay så Men det är just det där att de Det, blir liksom, det funkar inte parallellt med Spelen Nej och då blir det bara fel. Ska det inte vara en film på spelet? De har bara satt dit i loggan liksom. Ja, precis. Det är ju riktigt illa också att eh, några av Resident Evil spelen har börjat använda sig av logotypen som kom i och med Resident Evil filmen Ja, Så det är, bara det är att, att Att de börjar påverkas av varandra, filmen mm. och spelen, det gillar jag inte. För då, liksom, då krockar det hela bakgrundshistorien också. Precis. Och Men har du sett dem, många? Ja, eh, jag har sett att jag gillar ettan och trean. V är det som heter Apocalypse, eller hur? Nej, Treen. det är två Apocalypse. Mm. Ah, Trean är väl... Extinction. För de är ute i öknen. Ja, det är Precis. därför jag gillar den, För jag tycker att den känns mest zombiefilm, just på grund av miljöerna. Lite Mad Max-känsla i det. Mm. Det är väl zombiefåglar med en också. Ja. Ja. Så att den är min favorit, just på grund av zombiestämningen i mm. mm. ja, den. Är, de är helt okej okay ändå, så där... Om man, om man liksom... Jag får nog se den igen. Jag kommer bara ihåg att det dyker upp en massa kopior av hon ja just det. Men däremot så tycker jag att de De datoranimerade filmerna Resident Evil Degeneration Och Resident Evil Damnation, Damnation De fungerar ju som komplement Till spelen på ett annat sätt Precis. De, de bryter ju inte historien Som finns i spelet okay. De fungerar ju bara som komplement mm. Vilka spel är de baserade på? Det handlar ju, jag tror att Leon är med i båda de två filmerna ja, Leon och Claire Degeneration första, då är det Claire Och mm. Leon också väl? Ja så det måste väl vara kort efter tvåan. I och med andra jag, spelet. Jag vet inte ifall de fyran har utspelat sig. Jag tror nästan det. Jag minns inte ja, hur, hur de kan... Så det är så pass... De kan placeras in i Resident Evils timeline. Ja, men, det är För de, de bryter liksom inga regler för story. Liksom. Men den gillar jag det. Den ja. tycker jag är helt okej okay, faktiskt. Damnation tycker inte jag var lika bra. Nej. Alltså, de, det blir för mycket politik liksom. Alltså... Det är ju zombiespel. man vill se zombies, mm. liksom. Mm. Ja, det är för lite zombies. Det är liksom, människorna är det största hotet Och mm. det blir lite trådigt, tycker jag Ja. Jag vet inte, har du sett de filmerna? Jag har sett först det Men jag kommer inte ihåg så mycket av den Jag såg den då, om det kom 2009 oh, yeah. eller någonting. Ja, mm. Men tyvärr Jag kan inte säga så mycket om den Nej. Den är snygg Ja faktiskt. Vart placerar vi Resident Evil-filmerna? Blir det bra eller anus? Överlag och de jag sett så sätter jag dem på bra. Okej. Okay. Ja. Jag sätter animerade på bra. De andra på anus. Jag skulle vilja säga att jag sätter alla, med, alla som Paul Andersson har gjort mm. på någonstans mitt emellan bra eller anus. Och jag fegar lite där. Och sen så de animerade, de animerade filmerna sätter jag faktiskt på bra. Mm. Tycker jag. Men sen har vi ju eh, Som jag såg också på din lista där Den ligger ju på bra delen tror jag va eh, När vi snackar animerad film Datoranimerad film så har vi ju Final Fantasy 7, Advent Children Ja ja. Den är bra fantastisk film. <laughs> alltså, Bra film ja, Vad fär den bra egentligen tycker ni Alltså för att Jag tycker att ju, Man kan inte få tillräckligt av den världen Tycker jag, för jag, jag älskar vi älskar ju Bägge två spelet mm. väldigt mycket så att man kan, jag kan inte få nog av den världen mm. liksom. Vad är relationen egentligen till Fall Fantasy VII? Har ni liksom båda två spelat det Sen det var nytt i stort sett eller hur? Robin, du börjar du Ja, jag, jag, jag köpte det när det var Alldeles sprillans ja. liksom. uh, Och har ju spelat det alltså, Minst en gång om året Sen dess ja. och jag hackar väl... efter nu Ja, nu har jag inte spelat det på <laughs> kanske ett år ungefär Så det är väl dags snart att mm. köra en runda Det blir men... så när man är gift kanske att... ja, ja, precis Skyll inte på mig Precis. Nej men vi, Sen så satt du har ju spelat lite mm. ja, Jag har inte samma relation som Robin Han har ju haft det verkligen Sen barnsben Jag har faktiskt bara spelat igenom det en gång Och det var bara för Två år sedan kanske ja, något sånt. Eh, och anledningen till det är För att vi hade inte det som små Men sen var det min syster som Som spelade det med sin kompis Och då har jag jag lärde ändå känna karaktärerna då, för jag tyckte det såg intressant ut redan då. Men hon berättade om karaktärerna, vad det handlade om och sådär. Så jag har alltid känt till Final Fantasy VII och det universumet. Mm. Så jag såg faktiskt filmen före... Jag vet, det är jättedåligt, mm. men... Ja, och jag tyckte filmen ja. var jättebra. Men det var fortfarande liksom lösa trådar för mig. Mm. Jag förstod inte allting. Nej. Men det ska ju vara det blir lite spännande då. Just när här lösa ja. trådarna. Att man blir ännu mer lockad. Exakt. Och just att du har talat om Precis. lite av grejerna. Du känner igen från det du sist har berättat. Och... Precis. Mm. Så när jag väl spelade ja. spelet. Då blev det ju aha. Mm. Då liksom följer pusselbiten på plats. Ja. jag älskar spelet. Det är världens bästa spel tycker jag. Och jag tycker just att filmen är så bra. För att den porträtterar Cloud. På det bästa sättet. Mm. Ja, den är verkligen trogen. Han trågen. är en svår karaktär, det är han verkligen. Han är komplicerad. Han är, han är komplicerad, ja. det kan man minst sagt, sagt säga om honom. Men filmen visar det på ett väldigt bra sätt tycker jag. Mm. Spelade du spelet, Mange? När det var... Nej, jag gjorde inte det. det med rollspel var... Jag var sent inne på det faktiskt. Men så efter han, det av fall av fantasy-spelen jag gillar mest, det är nian faktiskt, just av motsatt anledning att huvudrollen ah. Mollen där sedan är så jävla glad Positivt till livet och en, en riktig klippa bara, som mm. är bra för sina kompisar. Allt uppmuntrande. Jag, jag kan förstå på något sätt att man lockas av Clouds. Vad heter han i åtta nu? Skål, skål. Hans det komplicerade ah, killar lite grann. Ja, jag tror att det är lättsamt och det är så skönt. Är ah. att han bara Här är jag också, han svans. Bara, <laughs> jag en svans, det är så är det är. Mm. Jo, men det är väldigt lättsamt, men det är ändå ett allvarligt spel. Ja, det blir ju det med Vivis viss bakgrundserar. Mm. Ja, en... gillar du tian då också. Det har inte spelat så mycket än Nej. faktiskt. Men det jag sett av det tycker jag är väldigt fint. Vacker värld. Mm. Ja, det är tian kan jag rekommendera också. Jag gillar inte Tidus. Nej, han är lite för. Han är lite för glad nästan. Blir bara... okay. Man blir irriterad på honom. du ska är svårt med röst. Eh, vad heter det? Ja. Plus Ja, det har jag. Det har ni. Okay. Ja. Jag tycker inte alls att han gör något speciellt bra jobb där Nej. faktiskt. Men. Um... Det kommer ju någon HD-utgåva på den också sen tian där. Och jag hoppas att de har de japanska rösterna med då. För det tror jag är mycket bättre mm. faktiskt. Mm, det tror jag också. Man stör sig mest på tidigt tycker jag. Men har du Final Fantasy VII Advent Children, mm. har du sett den med engelsk eller japansk tal? Nej, japanskt. Japanskt, ja. Mm. För där tycker jag ändå att en engelska inte är så jättedålig heller. Okay. Jag vi tycker att den är... en engelska. Nej, Nej. Vi, ska se, vi får se den. Mm. För jag tycker att en engelska, de, de gör ett ganska bra jobb liksom. Mm. Och det är samma kille som gör rösten till Cloud. Uh, som gör rösten uh, även i Kingdom Hearts där han också är med. Och mm. alltid uh, i Crisis Core också mm. där Cloud är med. Mm. Det är samma kille som gör jag rösten liksom. måste se den alltså igen. Den blev jag sugen att se. Den ja. är så snygg. Den är så snyggt gjord. Alltså. Ja. Då ska man ju också, kan jag rekommendera att man ser den här versionen som heter Complete. Okej, okay, vad är det? Det är den oklippta versionen. Så den är väl en halvtimme längre tror jag. Med Och oklippta. lite brodigare. Ja, precis. Jaha. Som den här scenen i slutet där. Nu kommer en liten spoiler. Men när Sephiroth... Attackerar Cloudar där, och där När han hugger honom med svärdet mm. I den första versionen då är det liksom mm. inget blod alls Men i Complete-versionen då sprutar Blod mm. överallt Utan att se överdrivet ut liksom. ja. det här är ingen Blod är häftigt Det ser bra ut liksom. Precis Den filmen är verkligen en jätte, jättebra film mm. Och har man spelat spelet så måste man ju Se filmen tycker jag Ja. Det är verkligen ett måste Och jag är inte som jag spela spelet först. Ja, men jag tror man kan göra det också alltså, så länge man liksom upplever både filmen och spelet. Ja man... alltså upplevelsen är ju bättre om du har spelat spelet ja. det går inte att jämföra. För det är också en sån här film där liksom som Adventure Children här att den kompletterar ju till spelet den gör inte en film baserad på spelet utan den gör ett, det är ett komplement mer. Exakt. Den ska utspela sig två år efter ja, två år efter tror jag, mm. jag va? Efter spelet där. Precis. Jag tycker sådana filmer nästan är bättre Filmer som kompletterar Ja, Det verkar, verkar vara en röd tråd Det det du berättar ja. av alla spelfilmer Du har nämnt nu med de animerade Resident evil filmer där också mm. Du verkar gilla det Jag ja. gillar inte när man, när man tar karaktärer mm. från ett spel Och när man gör film Så tar man bara karaktärerna Utan, mm. utan att visa någon, någon hänsyn liksom. utan... Har vi kommit fram till någon form av Att det, det, det är då det blir bra Jag tror När att det är en spelfilm Att det ska vara Ja, en tydlig cool. ja, precis. Timeline. Kompliment, liksom det före eller efter, inte att man gör något helt annorlunda men mm. man tar det som finns och antingen hittar på något som utspelas två år efter då, eller innan kanske ja. Ja. det tycker jag är det ja. bästa i alla fall ja. tycker jag ja, men det blir krångligt annars ja. mm. men äh, på tal om Final Fantasy Finns mm. det en fan fancy film till? Ja. Oh, måste vi nämna den? Mm. <laughs> The Spirits Within. Oh. Okej, okay, jag såg den på bio. Jag också. Du gjorde oh. det? Mm. Ja. Um, ja du, Final Fantasy-referenserna är ju få. <laughs> Final Fantasy-referenserna är väl uh, Sid? Ja. ja. Sid. Och en liten chocobo. På, Jaha, en, ja. äh, på hennes sparkdräkten så har hon <laughs> en liten chocobo. Precis. På bröstet En liten tjocko Men sen så, sen så det är väl kanske baserat lite mest på temat i Final Fantasy ja, det det att rädda, så det. Ja, rädda planeten mm. Och hitta det sista, den sista livsformen ja, mm. Livestream Ja det precis är, det för är det nu som det är mycket? Är det nian eller är det där med livestream? Det är Det är sjövån okay. mm. Men usch jag mår lite dåligt när jag tänker på den där filmen För att det märks att de själva tycker att den är så bra Mm. Jag, får, ja. jag får den känslan typ om man ser så extra material när man ja. gör en så här rolig scen när de ska dansa och det det var ju en stor satsning det är som att den här filmen är så bra så mm. vi kan bjuda på oss själva mm. Jag, så var den inte det. jag tror att det var den dyraste datoranimerade filmen för sin <laughs> tid När den kom så var mm. den liksom den absolut dyraste Och alltså den är och den, den är helt snygg ja. Men mm. det, det, det jag skulle säga var att Det var ju verkligen en stor satsning De öppnade ju ett, en extern avdelning Som mm. heter Square Pictures mm. Och tog in skådespelare som Alec Baldwin, Steve Buscemi är med där också mm. Mingna mm. Hon är ju med också i Street Fighter-filmen Aha. Hon spelar ju Sean ja, Hon har okay. faktiskt varit med i två liksom, filmer som är ganska dåliga baserade på <laughs> spel. <laughs> uh, men det slutade ju med att Square Pictures fick lägga ner efter sin första film. det som att den gick så mycket back. Ja. Och de vill väl kanske inte kännas till den idag. Square, ja. riktigt. Men jag vet inte om det fortfarande är så, men det var ju då i alla fall den största filmfloppen någonsin. Jag, tror alltså, det var... det. Ja, jag vet inte om det rekordet håller sig. Men, ja. Det är inte omöjligt alltså. <laughs> Den, Men den den, det gick bra. ut för huvudtaget med Square efter det ja. Framförallt 11 kom ungefär då också Som också var en flop Den här filmen mm. gjorde att och Strax efter det så gick de ihop med Enix ju, ja. så att det, mm. det var ju något som hände där det, det, det är som, det, Hela den här grejen man kan säga med Square och Enix Det är att de I Japan var ju de jättestora konkurrenter Medan vi i Europa hade ju inte mycket av Enix-spelen här. Nej. Så att vi kände inte till att det var värsta konkurrensen mellan Square Enix. Men sen när de det är Star Ocean, Enix har gjort Star Ocean-spelen ja, bland annat. Um, och vad heter de nu som är den största? Jobben? Dragon Warrior. Så heter de. Uh, mm. och, men i och med att Square Enix gick tillsammans så tycker jag att de tog ut... Uh, alltså, de hade inga konkurrenter längre, för det var de två största jättarna. det blev lite lata. Precis, De gick ihop och sen så började de bara släppa skit. Mm. För att de, det fanns ingen... Ingen konkurrens någonstans Förutom nu, nu börjar Atlas Liksom ta sig upp och ja. göra bra rollspel Faktiskt mm. um, Just det. Men, Persona Catherine Jag vet inte vilket det sista bra spelet som Square Enix gjorde alltså det Jag vet inte Det är svårt ja. Jag tycker inte att Final Fantasy XIII var vidare bra uh, Faktiskt mm. Och inte någonting de har gjort sen, sen Spirits Within Det var liksom där som det började gå ut för, för dem. Ja, det var aldrig så bra som det var innan där i alla nej. fall. Nej. Nej. Det pikade verkligen där. Ja. Men, uh, nej, Spirits Within, vad, vad kan man mer säga om den filmen? Tråkig, tråkig, tråkig. Ja. Det roliga är att jag, om man ska, fast den har ändå liksom gett lite inspiration till andra, som att jag läste någon intervju med någon av skaparna till Mass Effect. Okay. Och eh, de hade hämtat inspiration till rustningarna I Mass Effect ifrån eh, de här Blue Eye Soldiers I The Jaha. Spirit of Within. Okay. faktiskt Så mm. att den har ju ändå liksom någonting Den har, någonting den har ändå satt en standard liksom, ja. Eller gett inspiration Till nästa liksom. Mass Effect är ju liksom lika mycket film som det spelar Egentligen för det är ja, så filmiskt precis. alltihop är ni stora fans av två, Mass Effect? Eller? Jag har inte spelat spelen, Nej? men jag har koll på hela universumet. Jag, är, jag är stor ja. fan. Är man gift fan. så har man inte mycket val. Men ja, ja. Det, det, det är ju faktiskt ett spel som jag tror skulle bli väldigt, väldigt bra som film. Mass Effect. Precis. Det har ju varit snack om det också, men ja, den listan är ju också lång med, med vilka spel man vill se som filmer. Precis, vi har en sån också. MS Effect då är en av dem. Ja. Okej, ja. vad har ni med där då? Uh, vad har vi skrivit upp? Dels som vi nämnde lite, World of Warcraft, men det är ju mer en dröm. Mm. Det kommer att aldrig hända. Castlevania skulle vara rätt allt Ja, Castlevania skulle ju bli klockrent. Vad tänker ni där? Skulle det vara, en, ska det vara en prequel till Castlevania 4 eller vad, vad tänker ni? Jag vet Jag skulle inte. vilja se den som ett komplement också. Ja, ett komplement. Där, inte någon, den ska ja. fungera. Men Poekville är ju ett komplement att det, mm. eller mm. Ja det är ett komplement Det är ett sätt att liksom. Precis. Men en mörk historia om en Belmont som ska ge sig på Dracula och ta sig ah. in igenom slottet Hon skulle kunna köra första spelet i, Helt i 2 d att Tillbaka från sidan ah, precis, precis. Det är filmat <laughs> från sidan hela filmen Allting är bakulisser Och det är en lång tagning <tryck> ja. <tryck> ja, <jag måste>. <tryck> <tryck> En film som är två timmar lång Och bara en tagning mm. Finns det några sådana filmer? Det måste ju finnas Säkert Ah, för Hitchcock har gjort filmer med väldigt långa tagningar vet du? Ja, Kubrick också Kubrick mm. har gjort det också, precis Det var väl lite ah, deras liksom, signum mm. att Långa, långa ja, scener Rullarna tog slut, så det är därför han klipper också mm. han Ja och... just det, vilken film var det? Det var en Hitchcock-film Nej, nej. Hitchcock, Hitchcock Han fick en massa skit för det för att, uh, Han var ju känd för att han gjorde så långa tagningar mm. Men sen kunde han ju inte göra längre För att de tog slut rullarna Då var tog han slut. tvungen att mm. uh, sätta in och då fick jag en massa skit mm. för det Men sen tror jag men... att uh, God of War skulle bli uh, en bra ja. film Ja kanske, jag har skrivit upp den men faktiskt Den hade väl blivit som en, en i mängden av grekiska slaktkämpar. Ja det finns ju många filmer ja. många. <fri> Men det funkar. Vad heter den filmserien nu uh, som är med grekiska mytologin? Ja, den där, just det. Det uh, är inte Clash of the Titans. Jo, den då. tänker ja, ja. Ja. Då har Men det ju... känns lite svårt, det skulle bli en sån. Är det så du skulle vilja då att den skulle vara ungefär... Så jag eller? tror att uh, då skulle den bli som bäst, ja. tror jag. Ja, den, den ska nog inte vara något komplement. Den ska nog vara spelen, tror jag. Den ska ja. nog okay. alltså rak filmatisering av precis. spelet. Tror jag skulle funka bäst där, faktiskt. Ja. För du har ju Kratos där och han ska döda alla gudarna. Och det är, det är en cool story, liksom. Alltså jag ser hellre att andra spel... Alltså prioriteras mm. ändå. Ja, kanske. Red Dead Redemption till exempel. Den tror jag skulle bli en. Den skulle nog bli bra. En, film. där kan man ju egentligen bara sätta igång en Clint Eastwood-film så har du Red Dead Redemption. Men vi kanske behöver en ny Clint Eastwood-film. De de Red Dead Redemption har ju lånat väldigt mycket från de här gamla mm. cowboy-filmerna. Liksom. Mm. De borde ju göra en datanimerad Clint Eastwood som spelar huvudrollen i den mot vanliga skådespelare. Alltså den ansiktet där ni ah, ja ja, ja. Så, ja, det skulle man kunna göra. Ja, han är inte så snygg idag, Clint Eastwood. Han är ju till åren. Påse. Ja. <laughs> han hänger liksom. Vad är det man säger? Till åren kommen? Uh, minst, höst. Höst, ja, minst. Ålderns höst. Ålderns tidens tand. <laughs> ja. Och sen har vi ju, alltså, med spel idag, och spel och film idag går ju relativt mycket ihop. Alltså, se som Heavy Rain, har du spelat det? Nej. Det är ju liksom... Oh, bra spel. Du spelar ju liksom en film. Ja. Ja. Du, du får ju ja. bara indikationer på vad du ska göra. Men det flyter ju på som vad står? en står det? Jag tryck röd. Ja, men det står liksom, tryck upp. Tryck åt okay. sidan och sen så får du lite val och sånt du ska göra ja, också. Om jag trycker så. fel då. Ja, då då man... filar kommandot. Så. Precis. Jag tror inte man kan få game over i spelet. Jag tror bara att spelet kan uh, ha en annan ja. med det med får det ett tråkigaste slut. Det låter jättetråkigt. Men det är spännande. Är det att ha, ja, det är jätte Vad är det som är roligt med det då? Alltså du blir, det blir så involverad. Ja. Alltså, alltså, okay. det är, tänk dig själv, nu spoilar lite, men tänk dig själv mm. att behöva uh, hugga av en egen, en läm mm. för att rädda din son. Okay. Mm. Det skulle du nog göra, men hur lätt är det egentligen. Men jag brukar att de porträttera det skitsnyggt. Jag brukar tänka och mycket på att du måste liksom du måste göra det. Men när man trycker det, det är inte bara en knapp då, det är en viss kombination då, som Ja, ska... precis. Det kan ja, men vara, det kan vara lite spännande, spännande ja, Jag gillar i Selma. Jag, jag kommer ihåg det att det var tryck. Ja, det var Kenmo mm. som introducerade det här med mm. quicktime Events tror jag. Det var det. Ja, ja jag tror ja. De var först med det. Har jag för med det, i alla fall? <laughs> Men alltså den, jag, jag gillar Heavy Rain för att det, det har så mycket olika slut och mm. det du gör påverkar ju liksom hur spelet fortskrider liksom. Väljer du att inte eh, plocka på den där grejen så, så blir scenen efter annorlunda för att oj jag plockar okay. aldrig på mig den där pistolen där den skulle jag behövt nu så då blir en annan, då blir en annan tråd liksom. Exakt. Man kan säga, I början så kan du välja att ha lite eh, tid med din son leka med honom mm -hmm. ute i trädgården eller så kan du göra som din fru säger och ställa fram tallrikarna och diska och, och, diska, kvinn och städa och kvinnor och göra. Kvinn göra. Precis. Det är det rätta uh, valet då förstår jag det. Det man Så det finns inget rätt det. eller fel egentligen <laughs> men mm. det visar ju sig liksom sen alltså det påverkar okay. scenen därefter och sådär. Mm. Men det är, man kan säga att spelet är väldigt trovärdigt För den har en, alltså mordgåtan Som det är ett, ett spel om en mordgåta Det är bra Alltså den är invecklad Den är smart Jag tänker väldigt mycket på Seven, filmen Seven Exakt, mm -hmm. mm -hmm. det okay. regnar hela tiden Vi såg ju just det, filmen direkt mm. efter Aha. Och drog väldigt många likheter Ja, musiken, kan ni säga musiken. Precis, väldigt tung, tung pianomusik okay. mm. Deppig ja. Verkligen ja, deprimerande musik Alltså Sen FBI-agenten också har det ju. Alltså Heavy Rain mm. har ju fyra huvudkaraktörer. Precis, så um. de, alla de här protagonisterna, de är liksom de har mycket problem själva mm. som de måste kämpa med. Så det är inte bara det uppenbara att det är en mördare. Utan det är även deras egna problem, familjeproblem, hälsoproblem. Ja. Men just det där med, med Seven, där har du även den här, du har ju först den här avdankade gamla detektiven. Precis. i, Seven. I Seven serverten morgonfri Morgan och... Freeman där ja. och sen så har du den här unga FBI killen han är också med i Heavy Rain mm. den här lite så här, han är lite ung lite naiv och sådär tror att han ska rädda världen ja mm. precis precis och Går lite för långt liksom ja. hela tiden precis och det likheten är ganska många faktiskt mm. och just den här täta stämningen som, som du beskrev den mm. den är påtaglig genom hela spelet exakt ja. liksom. det ett spelar mörke. det spelet det är jättebra faktiskt. Ja, det kommer nog dröja. Jag har många ah, som har ja, ja, det, det är svårt att säga till en fellow gamer att spela här, spela. Ja. Att man, man vet hur det Och är. Om man säger alltså. så, här: jag ska spela, så menar man verkligen? Men man vet att, oj, vad det kommer dröja. Ja. ja. Om, ja om några år. Typ. Ja. <laughs> om vet. Jag, jag bara frågar. Det här fattar att det här är liksom spel. Nu vi ser som filmen. Den där då? Det är Ace. efter här är på listan Jaha. Just det, Vi, det finns ju även äh, En del såna här filmer Baserade på spel Som bara har släppts i Japan Jaha. Som aldrig har kommit hit Till Vi kan exempel... bli, Jag kanske skulle ha haft med innan Det verkar så spännande att det finns en film Baserad på Ace Attorney mm. Mm. Det, det finns. Är det något ni har sett det jag har, jag har inte sett den, den. Jag har inte, Filmen Ace Attorney har, uh, har jag faktiskt inte sett uh, den, är, den är filmad i Japan Med japanska skådespelare mm -hmm. Och den är svår att få tag på alltså, På torrenter eller, Det finns ju torrenter såklart Men jag vill helst ha den på DVD ja, Men det är svårt att hitta liksom Men det är lite kul för det har inte blivit någon, någon snack om den här I, i vår del av mm. världen liksom. Men uh, den har ju även, uh, man har även filmatiserat den här I samma veva så filmatiserade man ju Uh, vad är den heter? Samurai X Animen mm -hmm. har man mm -hmm. filmatiserat också ja, Men vilken är den? Mm. Jag men vet inte vad den heter Kenshin, någonting på R Roro Kenshin Ja precis, känner igen det Den finns ju även filmatiserad i Med riktiga skådespelare mm. Det är nog, man kan ju säga så här, När det gäller spelfilmer då, då Så är de bäst som animerade Eller tecknade mm. Det verkar ju vara det ja, ja. Jag tror att jag ja, man kan dra det där för alltså, spel är oftast väldigt överdrivna uh, när man har på sig ser balla ut i spelet, mm. men ska man göra liksom, ta det till uh, riktiga kostymer, då är det väldigt lätt att det ser mm. B ut. Mm. Ja, där har ju Castlevania stor potential att totalt fejla. Exakt. Så vet man att man har japaner, för japaner kläder ju i kläder ja, som oh. vi inte skulle. Ja, <laughs> det är sant. De lyckas på något sätt se snygg ut i oh. helt bizarra kring. Men oh, mm. det, det vi kommer fram till egentligen idag, det kanske är väl att spelfilmer eller filmer baserade på spel kanske gör sig bäst som animerade. Gör sig bäst som animerade och att det är ett komplement till historien och inte en nytolkning av Eller omtolkning snarare. Mm. Mm. Exakt. Nej, men ska vi kanske sammanfatta det lite så ja. Egentligen. ja, det kan vi och göra. Det behöver vi säga också. att eh, Spelfilmer ska tänka på fansen. Så ja, att det inte blir det liksom jag... Att det ska vara något, något försök Att liksom bredda publiken mm. alltså Till folk som inte ens hör talas om mm. det Det tycker jag inte om Nej, jag håller med dig faktiskt också. Helt rätt. Ja, ja. Det finns mycket filmer som vi inte har pratat om egentligen också. Typ ja. Prince of Persia och ja, många många fler. Ganska um, jävligt på riktigt. Jag har inte sett den. Men den ska ha... Då ska du få låna den mig på DVD. Okej. Okay. Ja, cool? ja, Den är helt okej okay, mm. faktiskt. Det finns mycket som vi inte har pratat om. Men det här är väl det som vi tyckte kändes var värt att ta upp kanske. Ja, precis. Nej men vi, vi tackar väl många. Ja absolut och ja. tack så mycket för att jag fick Det här med. var jättekul Ja detsamma Verkligen. Och ni får uh, kolla in pixelklubben 64 också Det är, ja, är en, ja, en det. riktigt riktigt bra podcast Ja så Tack vi har många och Sebbe Ja bra. Så spanna in det Men <laughs> tack för att du ville vara med Ja detsamma Grymt Tjingeling Okej, okay, uh, hop vi hoppas att ni tyckte pratstunden med Mange var ganska trevlig För det tyckte vi Ja, verkligen uh, lite, uh, lite name dropping sådär Men uh, lyssna som sagt gärna på Pixelklubben 64 Som är en riktigt awesome uh, retrospelspodcast Ja, väldigt underhållande Ja, precis uh, Just det, innan vi avslutar så ska vi, ju, uh, ska vi avsluta en liten sak här Precis Men först och främst har vi fått en uh, kommentar som vi vill läsa upp Som är lite viktig och det är Marcus Persson har frågat ifall om vi kommer på iTunes. Ja, precis. Det är väl tanken? Förhoppningsvis. Ja, alltså det är, <laughs> det är egentligen bara på vår sida det ligger. Vi måste bara få upp den där. Och absolut, vi ska, vi ska försöka. Liksom. Mm. Men Jo, den stora hemligheten. Ja. Vad vill du avslöja eller ska jag avslöja? Jag kan säga. Det var för någon vecka sedan. Två veckor sedan tror jag. Så fick vi besök av gaminggrannar. Ja. Ja. Eh, och de har varit hemma hos oss. Eh, spelat in oss och vår eh, spelsamling. Ja precis, vi ska vara med i deras, eh, deras segment som de har på sin Youtube-kanal som, som kallas för Spelsamlare. Ja. Och där är precis. vi med. Precis. Uh, avsnittet kommer väl ut om några månader? Var ja, det va? Precis. det? Precis. De har varit hemma hos en hel del människor uh. med, med väldigt imponerande spelsamlingar. Precis. Så de har lite att göra nu. Precis. Du uh, förstår mig? Ja. Uh, de kan ni också såklart kolla in på. Jag tror att det är gaminggrannar.se. Ja, Finns på Facebook även. Mm. Och sådär. Så att du kollar in dem. Men om ni vill se, om ni vill ha ett ansikte till våra röster så. Håll ut och kik efter det så får ni se hur vi ser ut Ja Och, framförallt och till vår jag... spelsamling Precis, framförallt vilka spel vi äger mm. Och vi har väl en liten överraskning där också I den här videon Ja, självklart men, ja. <laughs> Ett litet guldkorn <laughs> uh, Ja men vad fan Vi känner vi oss inte klara så här Jag tycker det uh, vi, du du se, vi har inte bestämt hur vi ska spela nästa avsnitt Nej, uh, skriv jättegärna om ni har något tips Ja Skulle vara jättebra Eh, eller så annonserar vi ut någonting som mm. vi tycker passar Och framförallt, vad tyckte ni om avsnittet? Ja, självklart, skriv alla era tankar om det var bra, dåligt Ja, mm. allting Så gå in på facebook.com, snedstreck paripixlar eh, Gilla, kommentera, dela, allting sånt Precis. Vi uppskattar alla kommentarer vi får Och vår blogg, www.paripixlar.blogg.se Precis, och eh, vi ska också säga att du bloggar ju faktiskt eh, på loading.se Ja, precis. När jag hinner. När du hinner. Precis. Ja, och jag heter Avalanche. Avalanche, som i Final Fantasy 7. Precis. Ja, precis. <laughs> kan du inte resa så är det ingen riktig gamer. Nej. Nej, precis. Gaming trivia till next time. Ja, precis. Uh, nästa gång ska vi kanske prata lite om Bitquiz också. Ja, det kan vi nog få med. Det kan vi göra. Vi kanske ska ha en liten, en liten tävling. Och emellan ja. i podcasten. I... Det blir jättebra. Ja. Men vi, vi tar det nästa gång tror jag. Ja. Eh, tack för den här gången. Tack för den här gången och eh, vi syns på Facebook eller någon annanstans. Det gör vi. Hej. Kanon. Adjö. Jag frågar frågan för resten bara. Mm. Du säger att besegrat spelet, säger du i det avsnittet? Att vi gjorde det. Ja, mm. men är det är det så ni säger att ni, för att jag säger ett spel. Jag säger klarat. Klarat. Varvart. Klarat. Besegrat är bara besegrat. lite roligare ord. Okay. Ja. Jag har hört knäckt också. Alltså innan, innan <laughs> man använde innan jag hörde att folk sa till varandra åh jag knyckte dig. Mm. Innan dess så hörde jag någon säga de om spel. Jag knäckte Jaha. spelet. Okay. Det har jag aldrig mm. hört faktiskt. Varva, då tänker jag liksom då på... Då tänker jag köra flera gånger. Varva tänker jag på att man spelar med cd-skivor av någon anledning. Ja, man varvar snar. skivan. Liksom. <laughs> det är inte så svårt att varva. Nej, precis. <laughs> Nej, jag är klar med det Jag vet med. inte, för, för mig kopplar det väldigt mycket till cd-baserade spel <laughs> av någon anledning. Varva säger jag om jag kör ett spel flera gånger. Okej. Okay. Ja, det mm. kan också. Ja, man kan också varva det med någonting annat, att man kan ta det fast alltså man gör något annat. Ja, jag varvar det med en kopp kaffe. Ja, precis, ja.